Jó reggelt, ma a 2018 május 8-a van, KEDD, a pontos idő 4 perc elmúlott 7 óra. Ez a kegyfej minden, amit az az tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fialajános műsora. Ragyogó időben, ragyogó időben. Ma a 2018 május 8-a KEDD van és 4 perc elmúlott reggel 7 óra, de... A műsorok zömét úgy készítem, hogy azok alkalmasak legyenek, és ez természetesen nem elhatározás kérdése, mert valamit el lehet így dönteni, és valamit nem, hogy ezek alkalmasak legyenek, ezek a műsor részletek arra, hogy későbbi alkalommal megismételhetőek legyenek. Azokban az időpontokban, amikor én nem tartózkodom a stúdióban, de a rádióval való megegyezés alapján és sajátos mix hangzik el. A sajátos mix az valójában az izének a helyettesítője. Ki tudja, mikor fogják ezt a műsort hallani ebben a formában, júniusban, júliusban, augusztusban, szeptember elején? Vagy soha? Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Minden esetre ezen a héten azért kezdek a Graduate zenéjével, mert hogy a lányom érettségizik. Mire ezt a műsort megismétlik valamikor júniusban, ő is és én is okosabbak leszünk a tekintetben, hogy hogyan sikerült az érettségiet, de ma. 2018. május 8-án, amikor a matek érettségének fut neki. Amikor a reggel azt írtam neki, hogy egy kalap alá, azt írta vissza, hogy az kevés lesz. <Sessz> of all, you got to hide it from the kids, koo-koo-koo, Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know, whoa, whoa, whoa, God bless you please, Mrs. Robinson, nothing holds a place for those who pray, hey, hey, hey. Debate Laugh about it, shout about it When you've got to choose Every way you look at it, you lose Where have you gone, magic, DiMaggio A nation turns its lonely eyes to you Ooh. What's that you say, the What's that you say, Mrs. Robinson Joe to Joe has left them all alone. Országgyűlési őrség, parancsnokság 1055 Budapest Balasi Bálint utca 5. Telefonszám 4414791. 91 van fakszám és ha e-mailt akarnak küldeni, akkor e-mailt az info kukac országgyűlési e-mail címre küldhetnek iktatószám 3109090 970 per kettőet Személy és létesítmény biztosítási intézkedés terület lezárása a biztonsági helyzet változására tekintettel, olvasom még egyszer, a biztonsági helyzet változására tekintettel az Országgyűlési Őrség Objektum Védelmi Igazgatósága által dörödöm, dörödöm, dörödöm, dörödöm, dörödöm, dörödöm, dörödöm területen túlmenően elrendelem 2018. május 7-ig. Szenafolt nap. Délután 6 órától a szükséges ideig ide, ide de legkésőbb 2018. május 8. napon, ez ma van az ismétlésnél, ez nem lesz mérvadó, kettő óráig, tehát délután kettő óráig a Budapest 5. kerület kosztolajos tér területének ideiglenes lezárását, az intézkedését, hosszan sorolják, hogy mi mindent érint, és így fejeződik be, terjedő területre terjed ki indoklás. Az országgyűlés 2018. május 8-ai ülésével kapcsolatos hivatalos programok egy része kiterjed a Kossuth tére is. A programokon az újonnan megválasztott országgyűlési képviselőkön kívül több védett személy is részt vesz. Figyelemmel az állami hivatalok zavartalan működéséhez fűződő öztársadalmi érdekre, illetve arra, hogy a védett objektú biztonságának zavartalan működésének az országgyűlési képviselők és a védett személyek által szabad mozgásának közlekedésének biztosítása, deredem, deredem az országgyűlési őrség kiemelt feladata a rendelkező részben foglalt intézkedés meghozatala indokolt. Az elrendelt, az elrendelt terület zárás pontosan meghatározza, hol húzódik a biztonsági zóna és a lezárt terület határa, így egyértelművé teszi, melyik az a terület, amely a gyülekezési gyakorlására és egyéb nyilvános rendezvények megtartására rendelkezésre áll. A, ter, a terület lezárás hiányában nem lenne biztosítható a hazai védett személyek, az országgyűlési képviselők, a diplomáciai küldösségek, illetve külföldi védett személyek biztonsága és szabadmozgása. Fentiek alapján a szemédelmi bűnmegelőzési és objektumvédelmi intézkedéseket vezessen be Tóth László Országgyűlési Dandártábornok Budapest 2018. április 26-án. Tételezzük fel, hogy ezt a műsort egyszer megismétlik, amikor meg fogják ismételni, akkor már túl leszünk a május 8-ai eseményeken, most még nem vagyunk túl. Először azt szeretném önöktől megkérdezni, miközben a fontossági sorrendet szerintem tapasztalhatták, előbb érettségi, aztán az országgyűlés ülése. az én életemben így alakul a dolgok fontossága. Először azt kérdezném önöktől 0614890999 ez egy városi vonal is van, egy mobil 0630 677 hogy én jól emlékszem-e arra, vagy sem, hogy különböző parlamentek megalakulásakor ezt megelőzően a Kossuth teret és környékét nem üritették ki, vagy tévedek kiürítették. 061 489 és nulla hogy nem telefonálnak, az azt jelenti, hogy senki nem ért még 4 évvel ezelőtt? Azt kérdeztem, hogy visszaemlékeznek arra, hogy 4, 8, 12, 16, 20 24 évvel ezelőtt volt-e hasonló lezárás a Kossuth téren? 061-489-099-9 és 0630 Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Soha nem volt és soha nem félt egy miniszterse ennyire, mint amennyire az Orbán fél. Azt észrevette, hogy nem a kérdésre válaszolt, félig. Bocsánat! Bárki emlékszik-e arra, hogy milyen lezárás volt a parlament alakulülésekor? Ürögök. Jó reggelt. Jó reggelt. Janszkin. Parlament mi nem emlékszem lezárásra. Egy lezárásra nem kettőről, 6. október 23-án. Köszönöm. Bevárnék egy harmadik telefont. Jövőket kívánok! Tudom, hogy egy kör egy menet. Akkor meg tartsa be! Várnék egy harmadik telefont, emlékezet próba. 4, 8, 12, 16, 20 évvel ezelőtt volt-e lezárás, és ha igen, hasonló méretű, mint most, a parlament alakulőlésekor. A Lakatos istem reggel. jövegt. Nem emlékszem, hogy lett volna ilyen, de nem azért, mert nem volt, hanem azért, mert fogalmam nem volt mi volt 4 év, 8 év, 12 éves 16 évig nap. Az egy más kérdés, hogy természetesen ezzel kapcsolatban olvastam az elmúlt napokban cikkeket, és a cikkek állítása szerint nem volt. Gondolkodom, mert reggel hallgattam különböző rádióműsorokat, és én a sajátomat élesen szeretném megkülönböztetni az összes reggeli magyar országon hallható rádióműsortól, bár azt gondolom, hogy ez olyan nagyon nagy kuncs nem lesz. Ha megengednek egy szubjektív megjegyzést... Nem lényeges, de mégse lényegtelen. Az pedig az, hogy én nem emlékszem már rá, hogy mikor, de nem tegnap volt. Azt mondtam, hogy én hálás vagyok Orbán Viktornak azért, hogy belőlem egy örök kamaszt csinál. Egész egyszerűen abból adódóan, hogy ahogy ő viselkedik, arra nekem néha az első reakció, egy olyan reakció, amit egyébként az általam felnőtt embernek tartott egyedek nem mutatnak. Kamast mondtam, és nem infantilist, Ugye az én koromban az ember nem tud kamasz módon viselkedni, egész egyszerűen kizárja az életkor. Kamasz módon kamaszok tudnak viselkedni. Amikor felnőttekre, tehát nem kamaszokra azt mondjuk, hogy úgy viselkednek, mint a kamaszok, akkor valójában a kamaszok viselkedési jegyeit aggasztjuk olyan egyedekre, akiknek az életkor egyébként már messze túl van a kamaszkoron. Az már talán közelebb van az infantilishoz. És a ma reggeli rádióműsorokat hallgatva az az elképesztő, hogy az abban megszólalók különböző módon, de mind infantilisek voltak. És én, aki időnként infantilis vagyok, a miniszterelnök különböző megnyilvánulásai kapcsán, hát szokott dac reakciómban, ma eldöntöttem, hogy ma nem leszek. Legalábbis szándékom szerint nem leszek infantilis, és nem leszek postkamosz. Rendőri intézkedések kapcsán azt szokták mondani, hogy arányosnak kell lennie ahhoz képest, mint amilyen egyébként a tömegnek adott esetben az a fellépése, amivel a közrendet zavarja. De más szituációban is elszokott hangzani az arányos kifejezés. Talán van mellette még egy másik jelző is, elnézés az nem jut az eszembe. Szándékosan kérdezem ezt, mert mindjárt az első telefonáló olyasmit mondott, amit értek, de nem a kérdésre válaszolt. És vannak szituációk, ahol, mint a viccben, ez a fogásznál ez a nyissa ki a száját, azt nem, is, azt nem mondta, hogy le is kell térdepelniem, Szóval, hogy azt kérdezem Önöktől, ismerve a mai velpolitikát, well Magyarországról van szó, arányosnak tekintik-e azt az intézkedést, amelyet az országgyűlési őrség dandártápornoka meghozott? 061-489 099-9 és 0636771161. Arányos-e? Jó reggel Nem tartom arányosnak, rettennek és emiatt. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Te tényleg elképzelhető az, hogy ön arra válaszoljon, ami a kérdés? Elképzelhető. De ön akkor várja. Túlzott, túlzott. Valaki betelefonálna számomra nekem, azzal, hogy miből adódik az, hogy én kérdezek valamit, akkor második mondatként, de most első mondatként egy olyan választ kapok, amit nem kérdeztem. Hosszan, ha te tetszik körülményesen, szerintem inkább körültekintően fogalmaztam meg valamit annak érdekében, hogy negyedik, ötödik, hatodik vagy hetedik menetben azt a választ is valaki elmondhassa, amit most elmond. De ha azt kérdezik, hogy én miért vezetem ezt fel, azért, mert ez itt egy levezetés, amelyben az indulat megjelenhet annak a helyén, ahol az való. De előbb van egy racionális levezetés, amely azért teljes mértékben nem akadályozza azt meg, hogy annak a végén valaki, ha indulatos, megtegye. Azt kérdezem tehát, arányos-e az az intézkedés, amelyet a Parlamenti Örség tandártábornoka megtett? 0614890999 és 063677161. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Igen, arányos! Mihez képest? A körülményekhez képest. és milyenek a körülmények? Hát, szerintem aggasztó. De mit nevezünk aggasztó körülményeknek? E azt nevezem, ahogyan ezek a dolgok úgy felépülnek. Elnézést mi, az, hogy ezek a do... Elnézést, mi az, hogy ezek a dolgok felépülnek? Vagy beszél magyarul, vagy nem értem, amit mond? Felépülnek, vagy beszél magyarul, vagy nem értem, amit mond. Hát ezek az akciók, ez így érthető? Nem. Milyen akciók? Hát én végignéztem a a gyülekezeten, ami ott volt. Tehát, Melyik gyülekezeten? Hol? Hát, ami ott kint tartózkodik. Az a parlamenti tér, az, az valami, valami csúnya ilyenkor. Nem tudom, tisztában van-e azzal, amit elmondtam, hogy áprilisban hoztak egy intézkedést, amikor áprilisban nem, lehet, nem láthatták azt a gyülekezetet, amiről ő most beszél. Évek óta láthatják, uram. Évek óta van ott egy gyülekezet? Hát igen, igen, múltkor cipők voltak kipakolva, jöttem haza a munkából, leszálltam a kettes megnézni, mi az. Hát mi ez? De az a Dunaparton van. Hát nem kérem szépen, nem azokról veszélek. Kérem, ne értsek félre. Hol látott ön cipőket? Ki voltak pakolva zsondyok, cipők a parlament terén, a bejárat előtt, másfél hónapja. Egy hónapja. Milyen obok? Tessék? Milyen okból lomtalanítás? Azt hiszem, hogy el lehetett vinni ingyen. Azt hiszem, föl lehetett venni, és el lehetett vinni. Nem nyúltam egyikért sem. Nem tudom, miről van szó, de tételező, hogy így van. De ez így volt. Ez így volt. Ez elhiszem önnek, de hogyha ez így van, akkor ez egy olyan dolog, amiért egyébként kordont kell vonni a ne, parlament ne, köré? Nem, nem, nem, nem, nem. Nem, de szerintem a mai világban nem már félni, tartani. Itt van egy esemény ma benne a parlamentben, meg szeretnék zavarni, és én ezzel nem értek egyet. Most voltak a választások, volt lehetőség elmenni rengeteg embernek. Aki akart, mindenki elmehetett. Miért nem? akart, mindenki Hát azért, mert vannak olyan események, amelyeket kötnek dolgokhoz március 15-én, például március 15-én ünneplik meg, ma alakul meg a parlament, és aki nem akar, nem örül ennek, az azt gondolta, hogy elmegy oda és kifejezi a nem tetszését. Hát én most nem erről beszélek, hanem arról, hogy voltak a választások, nyert az egyik fél, és ezt miért nem lehet engedni, hogy normálisan lebonyolódjon? Szerintem eljutottunk a beszélgetésnek arra a pontjára, amikor szólnunk kell, hogy halkítsa le a rádióját, mert szerintem fantasztikus beszélgetés folytatunk, okay, de hogy mindent okay, kétszer okay, hallgassunk rendben meg. Kétszer. Rendben van, igaza van olyan. Én nem is gondoltam rá, hogy ilyen hosszú lesz, megmondom őszintén. Én kiszámíthatatlan vagyok. <laughs> elég ér, de szeretem Önt jó asszony köszönöm. Szóval most ugye az vagy, De? Ne, ne, ja. ne, nem, nem azért mondom hogy hal hogy most aztán elszárja, vagy lett egyet a telefont Ugye az, hogy megvoltak a választások, ez ebben önnek igaza van, de attól, mert hogy lezajlottak a választások, adnak még valaki fejezzi, örömét fejezheti ki, valaki pedig bánkódik. Aki, örömét, aki örül, az nem akar demonstrálni. Akik meg bánkódnak, azok meg demonstrálni akarnak. Az ő demonstrációs szándékukat ön, ön hogyan néz? Hát én, én megmondom őszintén, hogy én 2006-ig nem politizáltam egy percet sem, adottam meg igen. És én úgy gondolom, hogy, és figyelem az eseményeket, és én mindent olvasok, és mindent hallgatok, mint most a bizonyítató, hogy önt is hallgatom, és elég, elég régóta. De szóval, szóval én úgy gondolom, hogy nincs a másik oldalon olyan csapat, nem tudom, kiért harcolnak ezek a fiatalok és idősek, akik kint vannak. Tehát én azt nem értem, hogy kit tudnak felmutatni, aki egy országot vezet teljes De önnek teljesen, de teljesen igaza van, de... nem kell ebben De várjon egy pillanatra. Iken? Ön több lépéssel előbbre megy honná, mint amit én egyáltalán kérdezni akarok. Ezt én igen, ez, ez így van, így van. De szerintem ez erről szól, uram. De de ön egy olyan szándékot tulajdonít egy demonstrációnak, amely szándékot egyébként maga a demonstráció nem nyilvánított De ezt ki. soha nem tudhatjuk, uram. Ezt soha nem tudhatjuk mai világban, ezt soha nem lehet kizárni. Meg lehet, hogy valaki jó szándékkal megy oda és harcol valamiért. Én meg is értem, engedem is. Én nem tudom, nekem ez távol, távol Én van ezt értem, főleg. de ő most valójában arról beszél, hogyha én egy gyufát gyújtok a lakásomban, akkor az ön logikája alapján attól holnap, vagy aznap leéghet a város. Én erről nem beszélek, uram, mert szerintem szerintem ma más helyzet van. De tehát. azt kérdezem, hogy önt miért, és még nem jutottam el oda, hogy ami a legegyszerűbb kérdés, hogy vajon a gyülekezési jogot május 8-án ilyen mértékben miért kell korlátozni? Na de hát ezt a csapatot megválasztották. Miért nem lehet normálisan engedni, egy példi, megalakulni egy kormány? Én ezt, Miért kell én ezt értem, de a gyülekezési törvény az nincs tekintettel arra, hogy éppen ezt ki van értem. kormányon. Hát is vannak, de most véleményem szerint, véleményem szerint egy ország vezetésének van joga arról dönteni, hogy másképpen képzelje ezt el. Értem, de maga a törvény közben nem változott. Az meg lehet. Az meg lehet, uram, de szerintem nem szabad azt kizárni sohasem, hogy vannak, vannak rossz, nagyon rossz szándékú emberek, és ezt ő nem tudja előre. Ebben önnek idaza kizárni. van, de akkor magát a gyülekezési törvényt kell úgy megváltoztatni, hogy az ember kényekedve szerint eldönthesse. De tudták volna most megváltoztatni az elmúlt időszakban? Lehet, hogy korábban lehetett volna, nem volt szándék. Hát nem voltak ilyen hát események. akkor meg az a helyzet, hogy az, azokat a törvényeket, be amelyek... kell így van, így van, így van, így van. sorrendet kell tartani. Szerintem ez most fontosabb, amit tesznek. Hozzátéve, hogy tudom hogy magának a gyülekezési törvénynek ö, a paragrafusait nem feltétlenül hágja át az, amit az Országgyűlési őrség parancsnoka hozott. Én csak azt kérdezem öntől, hogy ez arányos e ahhoz képest, mint amilyen eseményről van szó. Szerintem arányos, mert a jövő az homály. Tehát nem tudhatjuk a következő pillanatokat. És én szerintem egy, egy, egy határozott és, és jól felkészült ö, ö, csapat az gondoskodik arról, hogy ne történhessenek meg dolgok. Tehát én szerintem senkinek nem lehet. jó. Mi történhetne jó. meg? Na, hát bármi. Hát most ezt nem tudjuk kitalálni, uram. Az sem, hogy megtörténik, vagy sem. Önben van egy olyan aggodalom, amire ön nem, meg Nem, tud... nem, nincs bennem aggodalom. Nincs bennem. Én helyeslem. Helyeslem. És figyeltem ezeket a fiatalokat. Én nem tudom, ne, szóval hogy hogy mondjam önnek. Én láttam már igazi demonstrációt. És szerintem ez nem az. Szerintem ez az, ami évek óta zajlik. És ez kezdődött 2010-ben, amikor 15-15 négy éves diákokat De én hogyan tud kül külcsin alapján megkülönböztetni demonstrációt, demonstrációtól úgy, hogy közben az egyikre azt mondja, hogy demonstráció... Hát is csak vele kell hallgatni. Én ezt értem, de a demonstráció attól demonstráció, hogy annak a tartalmával ön egyetért? Én nem bánom Hát attól, mert a Diós nem szereti, attól az még labdarúgó csapat. Hát persze... De, hát akkor... de mutassák fel azt a másik csapatot, uram. Na de ez nem annak a kérdés, hogy mutassák fel. Van. Ő hát hát most arról az beszél, az hogy önmagából abból adódóan, hogy más célja van bizonyos ember együttesnek, ő elvitatja tőlük azt a jogot, hogy ők demonstrálhatnak, mert az nem demonstráció, amit ők csinálnak én gyanítom, hogy nem. De ez az én véleményem, De inkább hát, arról van szó, hogy ön félti azt a hatalmat, amely megalakul, és adott esetben... minden hatalmat féltek, akit így támadnak meg. Én ezt értem, de az a kérdés, hogy nem félti-e túl? Nem féltem. Nem. Nem. Nem. Csak mérkőzjenek meg, uram. Erre most volt egy hónapja lehetőség. Megmérkőztek. De Önnek a... arról mi a véleménye, hogy megmérkőztek? De az, de, de mi az a véleménye? Hát, Szövetszett egy eredmény. Na, igen. Na, Na de ez a mostani demonstráció, amit terveznek, terveztek. Hát bele kell hallgatni ott a szövegbe, miket mondanak. Na de az nem változtatja meg a hát nem változtatja meg, de hát nem tudom. Nekem, nekem erre nem... Szóval nem vágyom ilyesmire. Most, hadd legyen ez meg. A, én ezt értem, de ez azt kérdezem az öntől, hogy hát. amikor 2010 előtt voltak demonstrációk, az akkori hatalom ellen, az, abban mi volt a különbség ahhoz képest, mint ami most van? Na, akkor féltem, uram. Akkor féltem. Amikor bekapcsoltam a tévét, és azt láttam, akkor azt mondtam, hogy ilyen 2006-ban nem történhet meg. Akkor féltem, igazán féltem. És akkor nálam otthon elhallgatott az zene egy jó időre. És ennek az emléke valójában... De most már kezdtem kigyógyulni, kezdek kigyógyulni, ez most már nem is az a helyzet, tehát én már egyáltalán nem félek. most. De, De nem mégis nem úgy fél. gondolja, hogy ez a fellépés arányos. Én azt gondolom, hogy nincs, nincs nagyon választás. Most milyen megoldást tud nagyon javasolni? Félejét, ez most nem választási kérdés, ez most annak a kérdése, hogy az ember egyébként gyülekezhet-e valamivel a kapcsolatban. Gyülekezhet egy picit arrébb, igen. Hát gyülekezhet, persze, elmondhatja. Miért pontot kell gyülekezni? Hát mert az a szimbolikus té. Ez hát szerintem is, gyönyörű. Most aztán olyan gyönyörű az a tér, hogy... <gül> Nekem nagyon tetszik. De akkor ez maradjon is így? Tehát ne csak május 8 án nem legyen ez így, egészen addig, amíg? Hát én szerintem azt a teret ilyenre nem kell használni. Őrömünnetre lehet. Mert az a tér, az gyönyörű. És a De hősök gyönyörű, terén ott lehet... lehet menni. És ki is mentek. Hát voltak mostanában, men, men, men, azt mondták százezren. Bántotta őket, valaki küldte őket, valaki el onnan. De tehát, hogy ez azt mondja, hogy akkor demonstráljanak most is ott, ahol egyébként múltkor. Hát ő demonstrálhatnának, de ez nem az, uram. Ez most, ez most ugyanaz ön szerint, mint ami akkor volt. Hol a többi ember? Hogy, hogy így, vannak? Hát attól, hát, mert ön én. nincs ott, attól még én. mások demonstrálhatnak. Nem is voltam, hogy nem ez a lényeg. Hát, ne, de akkor nincs itt tömeg. Hát hol a tömeg? Hol a demonstráció? most? Az a pár, pár tíz ember. Én nem érde? a mostaniról van szó, a, amit napközben fognak majd ott tartani. Jó, ja, ott majd, már én még ezekről nem tudok, uram, és én nem tudok. Hát ezek szerintem nem tartanak a lezárják. Délután nem? lehet, az alakuló is után lehet? Jó, ja, menjenek. Én engedném őket. Menjenek. De hát ez már történt? Tessék? Ez meg is történt? Jó, de Menjet, menj, persze, természetesen. Én egyet azzal, hogy ők mondják el, de, de én szerintem tenni kellett volna. Április 8-án tenni kellett volna több embernek, elmenni, leszavazni, megválasztani, és megnézni megint, mit csinálnak ők. Magyarul azt mondja, hogyha Netán véletlenül fordított bélem, e, e, eredmény alakult volna ki, akkor, hogyha most e, a Fidesz e, akarna ott demonstrálni, azt De épp sem úgy... értenék egyet, uram. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Viszont, hallasson. Viszont hallasson. 061 és nulla -e vagy sem. nulla és egy Lehet egy személyes tegnapi történetem? Persze. Rész sem voltam annak az m 7 annak a balesetnek, ami volt reggel. A, a, én voltam középen, és és, és, és, és képzelje el, hogy a, a, az egyik résztvevő, amikor ez megtörtént, és kiszálltunk, akkor odajött, és megalált, megkérdeztem, hogy mi történt. De mindenki megölhette a másikat. Itt meg kell, hogy álljunk egy pillanatra, el kell hogy az eseményt, mert önnek nyilvánvalóan hogy ez egy olyan történet, aminek minden részletével tisztában van, de én például semmit se tudok róla. Tegnap, tegnap reggel az M7-esen a török bálinti szakaszon Budapest felé összecsúszott öt autó, meg utána a másik sávon még kettő. Ez hány órakor volt? óra előtt volt néhány perccel. Mi utána beszéltünk, vagy tegnap egyáltalán beszéltünk? Tegnap nem beszéltünk. Igen. E és. E és hát nagyon nagy kalmajkát okozott ez a hét autó, remélem egyet nagy érettségiző se késett el miattunk. Nem történt igazából semmi komoly, senkivel se, de, de hihetetlen érzés volt, hogy ez a fiatal ember megkérdezte, hogy mi hogy történt -e De mi történt? Írja le a balesetetet. Még miatt? Kiszálltak Ér... volna, Ér... történt? Szépen megállt a, a, a sor, és mindenki megállt gyakorlatilag. Val hogyan következett? Tehát, hogy igen, annyi történt, hogy fékeztek az autók egymás után, és valaki mögöttünk már nem tudott megállni, és összetölt öt autót. Ezt történt. Ön volt? Én voltam a harmadik középen. Magyar, hogy önnek hátulról önnek mentek, és ennek következtében ön neki ment az előtte Igen Igen, igen, igen. Hány kilométerre mehetett? E, hát ugye, nem tudom, 110-120-szal, ott még 130-szal lehetett menni, de mindig tudja, hogy ott lassítani kell, lassítottunk, csak jobban megállt a még sort, sáv. Még Ez a belső sáv volt. Uh -huh. A sáv volt, és akkor satofék. Uh -huh. uh, nekem sikerült megállni, a mögöttem lévő az éppen egy elért és akkor volt egy kisterautó, aki nem tudott megállni, gyakorlatilag összetolta uh -huh. ezt négy autót, majd a rendőrség eldönti, mert a, velem volt a kisebbik fiam, és ő beütötte a fejét, és be kellett vele menni a, a kórházba, most megfigyelés alatt van, de nagyon jól érzi magát azon kívül, hogy most nem aludhatott velünk, most is megyek be hozzá, de tényleg az volt, az, azt szerettem volna elmesélni, hogy hogy ez a fiatalember, amikor odajött és, és megölelt, és utána, hogy mindenki önkéntelenül megölelte a másikat, hogy mindenki jól van, és ez egy kisebb zúzódásokat, olyan, mint egy boxmatch, amikor az embernek neki mennek, ugye ezt az ütés, ez átmegy a testén, tehát, hogy most olyan, mint a verekedtem volna előző nap, hogy minden izmom fáj, meg, meg ilyesmi, de ezen kívül nincs más, de hihetetlen felemelő érzés volt, hogy mindenki megölelte a másikat, nem tudom, hogy ez, ez szokás-e, vagy hogy ilyesmi történt a mással. Amikor én de... legutoljára neki mentem egy mentőautónak, akkor nem történt ilyen. <gül> a, szóval fantasztikus érzés volt, és, és most nagyon szeretem ezt az országot. Tehát ez a fiatalember az olyat tett, ami, ami szerintem ennek az embernek egy életről szóló élmény. De ő, Adóta, ő volt? Amellett, hogy... ő, ő, ő, ő a sorban hagyadik volt? Ő volt a legelső sorban, tehát gyakorlatilag az autója, nem történt. Tehát ő volt az nagy... első? Ő volt az első, igen, igen, igen, igen, igen. Hozzá, szerintem én pont csak hozzáért a második autó. Uh -huh. De szóval aki még mögöttem jött azonnak, meg teljesen széttörték az autóját. Tehát, az, az, az, az autó az puka. Az hát a mi autónk is kuka, de, de még teljesen kényesen ki, ki kiszálltunk, és jól És ]unk. aztán Tehát hogyan folytatódott a nap? Hát a, a a szokásos, ugye a kisőmnek volt két, két búz, a fején, meg hámsérülés, hogy erről bevitték a kórházba, úgyhogy nekem ott kellett hagyni az autót, szóltam az autómentőknek, hogy majd vigyék el, és akkor bementünk a mentőkkel a, a kórházba, tehát a kisőmnek hogy még a sínen is mehetünk, meg szirénázzunk, meg... <gül> tehát, hogy végigmegyünk, és uh, akkor szontjódott el, amikor mondta az orvos, hogy két napig két napig bent tartják, mert meg kell figyelni. És most is Akkor ott van? Most is bent van, igen, most, megyen, most megyünk be hozzá. Most megyünk be hozzá. Gyógyulást. Köszönöm szépen. És ölök, hogy ilyen élményben részesült, de kívánom önnek, hogy ne feltétlenül ilyen körülmények között kelljen ja. megélnie, de ha ragaszkodik hozzá, hát vannak... Nem, nem ez nem ragaszkodom, de azt, azt kell mondjam, hogy nagyon szeretem ezt az országot, ezt a fiatal embert meg kifejezetten aki ezt megtette, és, és gyakorlatilag arra, arra kényszerített minket, nem a legjobb értelemben, hogy győződjön le, és ez egy nagyon fantasztikus érzés volt, és megnyugtató. De ha már itt tartunk el. ezen a Szent Lajos király higyen, amelyet összehozott az M7-es, ott egy milyen korosztály jött össze? E, meglepően azért egyforma. Tehát a fiatalember szerintem a 35 és 40 között lehetett, aztán volt egy. A másik autóban egy hölgy, aki nálam néhány évvel idősebb lett. 50 plusz, én 47, és az úr, aki volt szintén, és a ötödik vezető az szerintem pedig az is ilyen 50 pluszos volt. Tehát Mennyi nagyjából... volt annak az intézkedés? Tehát mire ön elhagyta a területet a baleset bekövetkeztéhez képest? Mennyit őtelt el? Én egy filan múlva elmentem. Uh, hogy nem tudom, hogy mennyi ideig tartottunk. Fennforgást a... mennyi ideig okozott ez az M7-es? Ezt nem tudom megmondani ennek. De És teljes szélességében lezárták emiatt az M7-est? Vagy... Nem, nem, nem. Egy sávon ment a köznekedés, egy ideig, hogy a, amikor elmentem, akkor is ment egy sávon a köznekedés, mert a, a, az ötödik autó, aki minket eltalált, az olyan vendületre jött, hogy átsúszott a második sávba, és úgy még engem uh -huh. is megelőzött, tehát ezt lehető képzelni, hogy szerintem ő nem, nem sokat fékezett. Uh -huh. Tehát, hogy ő, ő gyakorlatilag le, tehát ő tarolta le az egész, az egész sort, igazából. Hát örülök az élményének, és természetesen, hát ez M7-es, vagy M1-es volt? M7-es, M7-es volt még, még az, a közös előtt volt egy fél kilométerrel körülbelül. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott, sajnálom az apropot. Viszont hálásra. Viszont hálásra. Jó égert. Jó égert kívánok. Én áldottam a szerencsémet tegnap 8 óra előtt pár percsel, hogy a másik irányba mentem, és láttam magát a helyszínelést, illetve... 6,5 km-es volt ö, a m 7 esen a beszerni vezető orgalom. a teljes sor. Gyakorlatilag álltak a járművek, illetve azt is láttam, hogy ott a baleset helyszínén tényleg egy sávon lassan mentek a kocsik, de ez beszélésem szerint, aki a sor végén volt, annak legalább másfél, de talán inkább kettő órás késést okozhatott. Köszönöm szépen a hívott Viszontlátásra! Péter, visszatérve az eredeti kérdést, de teljes mértékben aránytalannak tartom ezt a intézkedést, ami itt van, teljesen felöslegesnek. Én hagyni itt mindent úgy, ahogy van, mindenki menjen, ahova akar, akár a parlament létségeig is. És akkor hogy hogyha te elkezd valaki höldöngeni, akkor, akkor meg kell avatkozni, nem kell itt előre semmitől tartani, szerintem. Látják, milyen érdekes engem már ez a másik esemény foly foglalkoztat. Olvasom, két egymáshoz közeli helyszínen, hét autó ütközött össze török az M7-esen a baleset, balesetek komoly torlódást okoznak. Közölte hétfő reggel a Pest megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvívője, a magyar távirat irodával, Csámpai Attila álmot a főváros felé vezető oldalon a 14 es nél történt balesetekben megrongálódott járművek több sávot is elfoglalnak, az első jelentések szerint a két ütközésnek legalább négy sérült, van, a rendőrség hollapján közölt, hogy a baleset helyszínen a forgalma leállósávon halad. Természetesen továbbra is bármilyen témába lehet telefonálni, és természetesen a bármilyen témába beletartozik a Kossuthi is próbálok, tehát ugye én minden egyes beszélgető úgy beszélgetek, hogy próbálok teljes mértében azonosulni a személyel és a témával. De most amikor az ember hirtelen átmegy az M7-esre, higgyék el, hogy amikor telefonált hp aki nem azonos Horváth Péterrel, akkor kellett egy bizonyos idő, amíg átálltam, de most viszont éppen az M7-esen vagyok, tehát ahhoz, hogy visszamenjek a Kossuth térre, ahhoz megint idő kell, és egy olyan telefonáló elnézés Horváth Pétertől, aki szintén HP, de nem azonos azzal, aki balesetet szenvedett el az M7-esen, tehát ahhoz idő kell, hogy, hogy visszatérjek oda, ahonnan indultam. 061-489 099 és 06 figyelek, ha van mire. Baszt írja xy aki nő. Üdvözlöm! Sajnálom, hogy nincs időm arra, hogy telefonáljak, de el kell mondanom a választ a kérdésére. Szerintem különösen az előző hölgy telefonja után az a véleményem, hogy akkor lenne az eseménnyel arányos az intézkedés, ha az egész országban kiárási tilalmat rendeltek volna el, ugyanis nem kellene munkában rohannom, és ennyivel tartozza nekem az új parlament. Kelemes időt! Ez a kiárási tilalom azért. Uh, igen, ezt egyébként éppen tegnap mondtam a honpolának. 0, És 030 Jó. Elvesztettem a hallgatót Vagy a hallgató elvesztett engem Jó reggelt, teljesen más téma, hogy a tegnap este láttam a Kálmán Olga beszélgetési Tasnádival, hát az elképesztő volt. Mármint a Tasnádi Péterrel? Igen. Nem láttam? Az, az, az hogy ahogy mi mehetett a 90-es években Magyarországon, azt egyszerre esetődik képzelni. Ja, hát arról, arról nekem is vannak fogalma, mert a Tasnádi én közelről ismertem, a Najman Gábor mutatott be neki. Jó, de hát akkor ön valójában a Tasnádira csodálkozott rá is egy olyan világra, amely mindentől függetlenül, fenyőgyilkosságtól függetlenül is létezett. Ha, így van, az teljesen függetlenül létezett ez a világ, de hogy ezek ilyen háttérinformációknak, vagy hát nem háttér, de ami ott történhetett, hát az az pár évben jó, de azért egyezünk, az egyezünk meg abban, hogy abból valamit érzékeltetnie kéne, amit átélt, mert aki, ugye, ugye ez, ez a klasszikus eset, ugye aki elszenvedett tegnap a valesetet, számára megmaradt az az ölelkezés, amely ott bekövetkezett, de ahhoz, hogy én ezt helyben és időben el tudjam e, helyezni, e, vagy térben és időben, ahhoz el kell mondani, hogy mi történt. Tehát önnek is valamit érzékeltetnie kéne abból, hát amit tegnap átélt. Tasnádi arról beszélt, hogy őt is megbízta a gyártás. A szennyű eltételében, csak ő ezt azonnal ezt magába eldöntötte, hogy nem. De utána megtörtént a gyilkosság, fölhívta a gyártást, és azt mondta, hogy tartozol 20 millió foninta. Tehát, hogy felültette a lórát, ugye már nem hitt a szemének. Ugye arról tudja, az hogy egész... ezzel körbe rocsóztam már a félvilágot a Tasnádi. Tehát, ha ezt tegnap sikerült neki elmondani a Kámán olga a leszedett egy olyan szőlőt, amit már leszűrölt előtte hetekkel. À, az lehet, hogy végül az egészet, csak az számomra döbbenetes, hogy... Értem, egy hogy új mi született minden vicc. Új, és ös még nem tudtam. Teljesen, ezt még nem. Így nem, nem ez Jó, csak szeretném, hát, a tudnál, akkor... hogy ez nem egy olyan nagy true vibe, ahogy ezt tegnap elmondta. Különös tekintettel arra, hogy hát azért ennek az életszerűsége, ön el tud képzelni egy olyan megbízót, aki többeknek ad megbízást, és akkor, amikor bekövetkezik az, amire egyébként megbízást adott több személynek, egyébként már sem nagyon érti az ember, hogy miért a több személynek megbízást általában bérgyilkosoknak, tehát egy ember egy időben egy embert bíz meg, és aztán megbízza a következőt, ha az felső, de hogy valaki csak úgy hozomra kifizet valakit, miközben az Amerikában tartózkodik, amit persze a megbízónak nem kell feltétlenül tudnia, de ennek az egész történetnek az életszerűsége az, az ön szemében, fülében, tízes, kállán tízes? Nem, ez semmiképpen nem. Tehát itt inkább az volt, hogy elkezdett az egész háttérről beszélni, hogy milyen üzletei, meg nem tudom mik voltak, ahol aztán már a gyártás úgy adott neki pénzeket, amit mondta, hogy nem is kell visszaadni. Tehát először kért valami villa, vagy belekerült valami... Anyagi történetben a tasnáját nem tudt kifizetni, és ott az átrasnáját adott neki 10 milliót jól, nem kell visszaadni. Tehát, hogy valami olyan elképesztő volt ez az egész üzletelés ott, amit én egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy ez létezik, csak hogy utána bekapcsoltam a Kártyavár című filmet. <gül> és a Kevin Spacey, na akkor azt mondtam, jó, most elegem lesz ebből az egészből, tehát hiába megyünk Amerikába, ahol a tökéletes sem működik mindenki, ott ugyanez ment, vagy ugyanez ment 20 évvel később tetszidantos eseménynek mennek hát, a lehet, Ki tudja, lehet, hogy akkor is mentett csak akkor még nem volt a House of Cards. Igen. nem. Hát, le, hogy ha, ha már erről beszélgetünk, akkor számomra azért nehezen volt megemészthető. Valami azt asszúgja nekem, hogy a Kubatov Gáborral való ismerettségemnek annyi, mert egy időben még válaszolt az én különböző SMS-eimre, meg hát találkoztunk is, de az, amikor ugye a a Zsaru magazinban, vagy nem a zsaruban, azt hiszem a zsaruban tűnt fel ugye a szőke, aki elkezdett beszélni azokról a megbizatásokról, amelyeket Kubatov Gábor révén nyert el, amiben nem szerepelt ugyan a Nemzeti Választási Bizottság irodájában, vagy előterében történt események, de benne volt a karsai megveretése, benne volt a moniz megveretése, és benne volt számtalan egyéb esemény, és valami egészen visszhangtalanul ült el, azzal a, azzal a mondással, hogy itt egy sértett ember szövegéről van szó, és semmilyen hitelt nem kell adni ezeknek a szavaknak, és én teljes döbbenettel néztem ezt a folyamatot. Valószínűleg ön is hasonlót élhetett, át csak más vonatkozásban. Így van, teljesen nagy volt az egész. Így a meg, meg... Azt ő, meg tudja nekem mondani, van? hogy a kártyavár alapvetően mértett be önnek pluszba, amiközben Magyarország a hazája? Azért, mert hogy... nincs menekülési mind... útvonal? Hát ho, abszolút. Hát, hát ha ez itt így megy, és ott ugyanígy megy... De hát akkor, akkor még mi mindig az ott van Új-Zéland? Hát az, az igen, azok. Kicsit messze van, de ott Igen, hát nincs sokkal messze, mint Amerika, de messze van kicsit. Hát igen, vagy annyira, annyit nem tudunk róla, még Új-Zélandról, hogy mi történt. Tehát ez számomra, ez a kettő együtt, ez azt hittem, hogy rosszul látok. De nem gondolja azt, hogy valamilyen formában ez mindig létezett, legfeljebb ön nem de, tudott de. róla? Csak nem tudunk róla, Abszolút. Hát most biztos vagyok benne, hogy létezett, csak nem tudtunk róla. De most rosszabb abból adódóan, hogy tud róla? Hát sokkal több feszültség jön az Én nem biztos sokkal több de mi van akkor, hogy ez de mindig is létezett, és még számtalan olyan folyamata van a világnak, amiről ön nem tud, és amikor szembesül vele, tehát ez nem olyan, mint amikor a gyerek először szembesül a halállal, és akkor az apja azt mondja neki, hogy fiam, ez az élet vele járója. Én tudom, hogy ez egy rossz példa, mert amiről ön beszél, az nem ebben a formában az élet vele járója, de más szempontból pedig igen. Az ugye az ember természetrajzával van összefüggésben. Az első az magával a természettel van összefüggésben már, mint a halál. Ugye a kettő között van-e érdemi különbség? Ezt kérdeztem. Hát igen, különbség van, csak múltkor, hogy beszélt a békéről, ami mondta, hogy magában van egy béke. Ha ezeket folyamatosan nézem, akkor a békére annyi esélyem van, mint a hóembernek a májusidnass. Önnek ebben tökéletesen igaza van, de ez ugye annak a kérdése, hogy az embert úrrá tud-e lenni azon a tudaton adott esetben, hogy meg fog halni. Volt -e ennek a rádió egy támogatója, egy hozzám kösbözt, fiatal fiatalember, aki elsősorban a nagymamája ápolása kapcsán, ő olyan távol állt az én természetemtől, mint ide e, Nicaragua, e, és minden átmenet nélkül rátört egy teljesen indokolatlan halálfélelem, amiért ő még orvoshoz is elment, és aztán abbahagyta, mert az se segített, és úgy szép lassan kezdett kopni benne. Tehát a helyzet az, hogy amiről ön beszél, azt én tökéletesen értem... De azzal nincs mit csinálni. Ne felejts el, hogy nem ebben a példában, más példában azt mondtam, hogy én sose értettem azt meg, hogy milyen az, amikor egy szerelem elmúlik, hogy ugye keddem, még szerelem, hogy csütörtökön pedig nem, vagy szerdán. És mindig eszembe jutott, ugye ebben a műsorban arról beszéltem, arról a kutyáról, akit kiraknak, és a kutya abba hal bele állítólag, hogy nem hagyja el a helyszínt, mondván, hogy ő meg van róla győződve, hogy oda-vissza mennek érte. Ha ezekben mind bele akkor valójában az élet teljesen elvihetetlen. És elhetetlenné válik, mert egy bizonyos pontjánál lerögzül, amit meg akar érteni, és soha többet nem tud onnan elmozdulni. És ha azt kérdezik tőlem, hogy ez számomra idegene, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az ellenkezője idegen. Tehát amikor azt mondom, hogy tovább megyek, számomra az az idegen, de mégis, hogyha én az ön gyereke lennék, és lecsövekelnék, akkor azt mondaná nekem, hogy János, ha itt maradunk, akkor elmúlik az egész életünk, gyere, haza kell mennünk vacsorázni. Így van, teljesen jó terápia, abszolút. És én is azt gondolom, hogy ahogy maga azt mondta, hogy a béke egy, vagy akkor, amit mondott, hogy béke van bennem, és te mindenki háborog, vagy háború van, vagy nem tudom, hogy, hogy bizony, ezt meg kell oldani. Belőleg, de arra tud nekem válaszolni, hogy ez valójában tegnap mérhatott örre ilyen mértékben. Tehát ugye, tehát azt kell, hogy mondja, hogy. Ez pillanat... elképesztő hatás. Azt értem, az, az... de most ott, hogy, hogy valójában akár szórakoztathatná is, de ez valójában, a, igen, van. de ez nem szórakoztatta önt, ez inkább nem. megdöbbentette. Tehát Ivan, te De miért? Egy pillanatra. Hát azért cövekelek le, mert ahogy mondta, hogy hát nincs kiút, hát tök mindegy, hogy melyik szigetre megyek, minden szigeten ugyan egyszer fog. Utoljára mikor fordult előnnel ilyen? Hát euh, régen volt talán, de, de azért az utóbbi időben sok ilyen információ Hánnyim van is? már, ami hát ugyanaz az évjárat, mint maga. És hogy... Egyszer beszélt a Brazil című filmről, az volt nekem életemben egy ilyen sokkoló film, hogy ez, ez meg fog történni a világon, és itt ülünk a közepén. A Brazil című filmnek a közepén. És hogy fogja magát ezen túlteni, vagy itt marad? Mert ha ott marad, akkor gyakorlatilag olyan lesz, mintha mint egy lakatlan szigetnek lenne a lakója. Hát nekem mondom, hogy fel kell dolgozom valahogy, hogy ne ne érintsen ennyire komolyan, de minden esetre lehet, hogy sokkal kevesebbet kell verről ezekkel a. Tehát sokkal kevesebbet kell nézem. És csak ezt nem tudom kivédeni. Tehát szerintem az, nem kell opastán... kevesebbet néznie. Szerintem pontos. Tehát szerintem az ön világra való nyitottságával van összefüggésben az, amiről beszél, hiszen az, amit átél, az egy teljesen természetes folyamat, általában azok az emberek, akik nem nyitottak, azok ilyet úgy nézik. Ezek megnézik, és azt mondják, hogy. És hát mit, mit kell ezen így felhúznod magad? Én teljesen megértem ön, csak azt kérdezem, hogy önnek van-e. Tehát az időn kívül van-e más eszköz? Bár nyilvánvaló, hogy a, a mostani telefon is annak az eszköze, hogy ez kopjon. Így van, pontosan. És kivel osztotta de meg hát... ezt az élményét tegnap, ha megosztotta bárkivel is? Hát még nem osztotta meg senkivel, mert sokkal tegnap, és úgy nem olyan helyen Ön egy egyedül maga... élő ember? Hát jelenleg így. Ezt. Gyerek? Hát, gyerek, hát úgy van, hogy nem élek együtt. Én ezt értem, de hány éves ez a gyerek? Hát, az már húsz elmúlt. És például, ha Tena felhívta volna ezt a húsz éves gyereket, akkor az sejthető, hogy mi, milyen, milyen reakciót mutatott volna? Hiszen kihagyta. Igen. Hát azt nem tudom. Biztos azt mondta volna, maga, hogy ezen tovább kell menni. Így. Tehát ő maga mondta volna. Hogy Tehát tudom. lehet, hogy azt mondta volna, hogy papa nekem dolgom van, fiasz, szia. Így van. Hát vagy az, hogy menj tovább, tehát hogy ne. Ezt érted, ennél, de mert... valamiért ezt nem kockáztatta meg. Tehát ugye arról beszélünk, hogy velem megosztotta, velem nem, vele nem, miközben én nem vagyok a fia, vagy a lánya. Így van, mert a maga műsora olyan, ami... Ezt, én, ezt én ezt tökéletesen értem, de ugye az összes a műsoromban azt kérdeztem, hogy mikor találkozott utoljára a családtagéval, és gyakorlatilag mindenki azt mondta, hogy ezer éve, mert ott ő valamit szégyelt, ebben a szituációban pedig én azt feltételezem, hogy én attól tartott, hogy el fogják hajtani. Igen. Igen? Hát, nem volt olyan ember, aki ezt értette volna, esetleg a tulajdonképpen, vagy nem tudtam olyat fölírni, hát este 10 Én mindig el... a rendelkezésére fogok állni, de azért szerezzem be egyet. Hóval? Közvetlen használatra. Köszönöm. Viszont hallásra! Köszönöm, köszönöm. hogy mondjam, hogy az első óra az tökéletesen alkalmas arról, hogy bármikor megismételjem. Ezzel együtt elmondom, és ez az ismétléskor nem lesz mérvadó, hogy ma a 2018 május 8-a KEDVAN és 5 perccel múlott reggel 8 óra. Ez a kéfeje minden, amit az aznapról tudnék kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János műsora. 061489, 0999 és 063677161. changes. Igazából e, dolgozom folyamatosan, és itt csak részletekben hallom, hogy két kettő témát hallottam meg. Az egyik ugye a készültség, a másik pedig ez a tasnádi interjú és a, annak a hatása. És ezen elgondolkodtam, hogy rám majdhogy nem egyforma hatással van a kettő, és majdhogy nem párhuzamot is vonni. Egyrészt most mentem le föl az alsó napparton, és ez olyan, mint a tűzijáték, hogy elmesélni, lehet megpróbálni, de mégsem ugyanaz, mint látni. Direkt megszámoltam Ugye a rakpart uh, járatta, ami a parlamenthez megy, 80 darab készenléti rendőrát jobb és baloldalában. Picivel följebb 38 darab uh, rendőrség. Hagyjuk a darabot emberre, nem mondjuk jó, a szó darab. Jó, Érte? jó, Érte? jó. Bocsás, okay. Nem, nem, Annyi... figyeljek. Igen? A mennyiség volt Értem, én ezt értem, minimálisan sem félre. Köszönöm szépen. És ennek a hatása volt a lényeg. Elképzelt, Itt meg kell hogy mi Milyen hatást gyakorolt tör? Elsősorban arra gondoltam, hogy mit érez az a képviselő, aki ilyen sorfal között kell, hogy bevonuljon a parlamentbe bármit is. Csinált. Ugye én milliószor elszoktam mondani, hogy ugye valaki azt mondja nekem, hogy képzelt magadat a helyzetembe, és ma már el tudom mondani, hogy azt mondom, hogy nem próbálkozom bele, jobb, ha elmondod, hiszen az, amiben én vagyok, azt te nem tudod elképzelni, amiben te vagy, azt én nem tudom elképzelni. Azt a képviselőt, akit most mind a ketten elképzelünk, de nem tudunk elképzelni, arról ő mit gondol, mit fog átélni? Jól mondta, nem tudom magamat az ő helyébe képzelni, én azt tudom elképzelni, hogy én mit képzelnék akkor, hogyha élnek az a képvisel. Én rettentően rosszul érezném magamat, mert eszembe jutna az, hogy Vámos Miklost hallottam valamelyik nap és annyit mondott az egész mostani helyzetre, hogy itt a legnagyobb problémának azt tartja, hogy egy alapvető bizalmi válság van. És ez így van a munkahelyeken, ahol a dolgozó nem bízik a főnökébe, a főnök a dolgozóba, a képviselő az ő által a képviselt emberekbe, az emberek nem bíznak a képviselőbe, és ez egy rettentően eh, rossz helyzet. Ne de az, ő... amit ön most tapasztal, azt nem tudom összefüggésbe hozni a bizalommal. Ön megmondja, hogy a bizalom ebben a szituációban az ön meghatározásában és az ön leírásában hogyan lehet kulcs szó? Én értem, hogy valamit meg akar nevezni, de az, hogy ebben itt most a bizalom hol jelenik meg, azt nem értem. Az én életemet alapvetően befolyásolja azt hogy mennyire bíznak bennem. A munkám olyan, hogy vagy az van, hogy folyamatosan azt nézik, hogy mit csinálok, vagy pedig azt mondják, hogy de jó, hogy te jöttél, és akkor intézzel a dolgokat, a végén majd elintézzük az anyagiakat, vagy bármilyen. Oké, okay, rendben de ez a mostani szituációra, amit tapasztalt, hogyan illeszhető? Ezt én úgy éreztem, hogy bízom-e abban, hogy annak, akinek az a dolga, hogy az én érdekeimet képviselje, illetve közösségileg szemlélem, tehát, hogy az egész ország előbbre jusson. Saját, hogy nem akarok nagyszorokat használni, nem akarok hülyeségeket sem mondani. Nem, nem mond hülyeségeket. Hogy mondhatja a hülyeségeket, hogy egyszer a saját érzéseiről beszél? Az önérzés az az önérzés, az nem lett, hülye, aki péklapátnak képzeli magát, az péklapát. <síns> hát igen, majd. Az lényeg az, hogy, hogy, hogy ha nem tudok megbízni, a, abban. Hagyjuk hogy... ezt. Öre milyen hatást gyakorolt ez a rengeteg ember, akik ott álltak felfegyverkezve? Nem mind volt egyébként felfegyverkező. E, e, milyen hatást akkor... gyakorolt erre? Megértettem. Kellemetlen hatást gyakorolt, uh -huh. egyfajta félelmet. Egy uh -huh. ugyanolyan félelmet ébresztett bennem valahol, egészen a tudat alattimban. Tehát valószínűleg ez generációk alatt öröklődik az embere. Nem mind biztos. Hat, várjon, és itt jön be a Tarnádi, minthogyha a Tartnádi úr mosolyogva kezet nyújtana nekem. És érezném, hogy ez egy veszélyes, alapvetően veszélyes dolog, mert tudom, vannak ugye feltételezéseim a tasnádi úról, illetve saját életemben is volt már olyan dolog, hogy egy helyi, mondjuk úgy királynak nem tetszett a fizimiskám, és nem tudtam ellene semmit tenni, mert amikor ő velem szembejött, és adott egy pofont, akkor nem őt láttam, hanem azokat az embereket, akik mögötte áll. Én, ezt értem, én, én. azt gondolom, hogy a két szituációban a passzív és az aktív erőszak ugyanaz, de maga az egész státusz az különbözik. Ebben igazán. Tudom. Tudom, hogy igazan De. van, csak, csak, csak az, azért fontos, mert a kettőt el kell tudni választani, ugyanis az egyik szituáció, az permanensen így van, a másik szituáció pedig nincs permanensen így, az egy másik kérdés, hogy a latenciája az most eléggé jelentős, csak most ez nem egy latencia, hanem hogy ott van ön előtt. Így van. És, hogyha nem az, és itt e, e, nagyon fontos, amit most mondott abból a szempontból az én számomra, és hogyha megengedi egy mondatba, elmondom, hogy én folyamatosan, így a régi órákban tudom őt hallgatni, egyszer-kétszer már előfordult, hogy hasonló módon beszélgettünk, és közben körülöttem zajlik az élet, de úgy uh -huh. zajlik, hogy ön ugye a stúdióba képzelje, én nekem pedig az autóban ülve folyamatosan látványterápiában uh -huh. van része. <gül> és a, a héten volt, azt hiszem, a múlt héten volt egy olyan alkalom, amikor a Horvátúr úr valamire nagyon-nagyon mérges volt, és ö, több ízben mondjam úgy, hogy zaklatta önt, ugyanazzal a dolgokkal, amitől viszont ön is... másodperc, várja, valaki keres engem, aki nem nagyon szokott keresni, megkérdezem, hogy most mit akar. Mi van, édesem? Biztos, hogy nem láthattál, mert én most egy rádióműsort vezetek, amiben betelefonáltál, de nem láthattál. Igen. Nekem van rendes Kejfej Jancsici műsorom. De, a 98-on. Ha ne keresed meg, most tekerjél rá. BMW-ben meg nem láthatsz, és sose lesz nekem sose lesz bmw Már majd nem látcsöröktében, akkor is lát egy bmw t Jó, figyelj, visszahívlak téged. Jó, rendben van, visszahívlak téged, de a 98-ra tekersz, akkor hallani is fogsz engem. Tehát látni nem fogsz? Itt vagyok. igazán Végig gondoltam, hogy azt hiszem két történt ez az egész. A lényeg az, hogy talán keddi nap volt, és én éppen az Árpád hídon mentem a budai oldal felé. És egész egyszerűen, amíg önt hallgattam, fantasztikus látvány volt az, hogy a budai hegységnek milyen százezerféle zöld egyebek. Végig gondoltam azt, hogy a hétvégén megelett a macskám, és hogy mekkora öröm az, hogy a fiammal ezt végig tudtuk úgy nézni, hogy lásson ilyet is. Az életnek egészen más... Úrusából vágottunk ide-vissza, és akkor jött be ez a, ez a Péter úrnak a telefonja, és ott egy pillanatig a kezembe vettem a telefont, hogy, hogy ugye a választások után voltunk. Egy picit kezdett megnyugodni az ember. Igen. És el, elkezdett rájönni arra, hogy, hogy ami a tegnapid műsorban volt ugye a szabadságérzet, hogy, hogy, hogy, hogy lehet szabadon élni akkor is, mert nem, mindig azt szoktam mondani ismerőseimnek, hogy nem engedhetem meg, hogy más ember csinálnak belőle, mint ami vagyok, mert akkor elveszek és ezek az ilyen dolgokra vonatkoznak, ugye, hogy nekem mi a bizalom, nekem mi, mi az, ami boldogságot nőtt, és akkor rájöttem, hogy ki kéne ezt valahogy zárnam. úgy, mint hogy most is mondtam, hogy ezt azért el kell különülni, de ezzel együtt nagyon beletisztkált most az akparti élményem az alapvető... Ezzel nem csodálkozom. Ezzel egyáltalán nem csodálkozom. Um, hát, az, kell, nem hogy, az, az kell, hogy önnek mondjam, hogy valószínűleg, aki elrendelte, az is ugyan megéli ugyanazt, amit ön, de az egész rendszerén belül máshol helyezkedik el. Tűnik az a helyzet, hogy az, ami, amit ön látott, és amit én nem láttam, abból adódóan, hogy nem az a normális utcakép, abból adódóan arra is has hatnia kell, aki egyébként ezt elrendelte, és akinek egyébként ez egy teljesen természetes látkép, hiszen ő rendelte el. De attól még tudnia kell, hogy tegnap nem ilyen volt, holnap után nem ilyen lesz, és valamilyen magyarázatot adnia kell saját magának arra, hogy ez ma miért ilyen. Higgy el, hogy szó szerint lejátszódott bennem. Én nagyon-nagyon tudok képekben gondolkodni. Tehát annak idején én például egy Tornyán Orbán beszélgetést elképzeltem otthon, vagy egy, egy Tornyánt otthon, amikor pozícióba került, hogy hogy ment haza, és hogy közölte ezt találkozunk. Ezt a hompola úgy szokta kifejezni az én barátom, hogy szeretnék a mellény zsebedben lenni, mondván, hogy akkor onnan ő szemtanúja lehet annak, aminek Érdez. én egyébként tényleg szemtanúja voltam. De tehát, hogy másodnak is van ilyenje is. És, és, és szó szerint szinte hallottam azt a telefont, aminek kapcsán az illetékesnek ezt el kellett rendelni. <gül> és, és azt is látja egyébként, hogy azokban az emberekben, akik ott állnak, Mi lehet? Hát, ez látja, ide nem... Eh, Hogyan ha most ezt nem kérdezte volna, meg nem biztos, hogy már ki akartam volna ide lyukadni, ugyanis rettentő... Hát... Eh, egész életemben figyeltem az embereket, és a testbeszéd, szóbeszéd, ezek nálam nagyon fontos dolgok, általában nagyon-nagyon nem kategorizálom őket, félértés hanem nagyon gyorsan belelátok úgymond a gondolataiba, vagy legalábbis próbálom magamat ezzel átadni. és... Tényleg mindenfélét lehetett látni. Aki hanyad dőlve a telefonját nyomogatja az autóba, mert azért a megfelelő csomópontokon, tehát ez nem csak egy helyszíre konstatáló, vagy korlátozódik, hanem ugye a különböző csomópontokon is el vannak dugdosva, kisebb csoportok vannak, mozgatható csoportok. Ezt jól látni egyébként, hogy hogy, hogy hogy áll föl ez az egész. ha az ember egy drónnal fölmenne, akkor itt pontosan be lehetne mérni, hogy ki hol van. De a lényeg az, hogy... hogy Hát, mit mondjak? Az elhivatottságot azt nem látom levetően. Mert, mert itt most már egy generáció nőtt föl, és mivel autózom folyamatosan, én azért sokat látom a rendőröket is, látom azt, hogy Ugye, a rendőrök. Az jutott az, az jutott az esembe a Hombalával tavaly voltunk Izraelben. És Jeruzsálemben pont akkor voltunk, amikor azt az időtájt leszúrtak két katonát a sziklabecsetnél. És pont akkor készülődött a demonstráció, amikor mi ott voltunk. Tehát láttuk a, a bazárt normális állapotában, és láttuk a bazárt akkor, amikor pénteken készültek a demonstrációra, és ott valami olyan feszültséget lehetett érezni, hogy akár hiszi, akár nem, most beleborzongtam, amihez ugye valami olyan érzéket, tehát valami olyan dolgnak kell történni, amit az ember egyébként elhatározásból nem tud megcselekedni magával. És ugye Rám Pluszban hatott még a Honpola, aki mm. nagyon utálja az erőszakot, akinek a, a fegyveres katonák látványa önmagában riasztó volt, hát még ez a koncentráció, hát még az a, az a különbség, amit a csütörtöki és a pénteki bazár mutatott eh, ahhoz képest, hogy zajlott az élet, eh, péntegen pedig az üzletek 85%-a be volt zárva, és az ember, ahogy ön beszél, látta az ottani városokat, akik még árultak, és gondolta azt, hogy két órával később hogyan fogják majd külvel dobálni azokat a katonákat, akik akkor ott éppen arra, hogy megakadályozzák a demonstrációt, vagy hogy féken tartsák? Tudja, azt tartom alapvető különbségnek, volt olyan ismerősöm, aki Izraelbe kivándorolt, aztán nem túl hosszú idő után hazajött, és beszélgettem vele, hogy a mi életünkben, és azért ilyen zaklatott az ember a jelenlegi budapesti helyzetben, a maira gondolok effektív, csak erre koncentrálok, mert mi még ehhez nem szoktunk hozzá. Izraelben azért ez egy jelenlévő dolog, és itt annyira látszik, hogy minden-minden elősszefügg, hogy az az ijeszgetés, ami félelétés ne esik, csak egy, egy ecsetvonásnyira mennék, tehát ami a választás előtt ez így bejött, és akkor maga a félelem, ahogy megjelenik a mindennapi életben, a, a sötét valami szemben, amit nem tudunk pontosan meghatározni, de a jelenlétét érezzük és ez alapvetően keserűvé tesz az ember saízit, és nem veszi észre, hogy a macskája venne. A helyzet az, hogy ehhez szerintem én már, hogy ebből már csak elvenni tudok. Köszönöm, hogy telefonált. Köszönöm szépen, sze. Valójában amikor azt kérdeztem, hogy arányos arra ez az utolsó pár mondat volt. Az a válasz, amit én nem tudtam volna megadni, de amit megadott egy hallgató, azt nem mondom, hogy helyettem. Ezen a kosottéren ma valószínűleg egy macska nem tudna jó szívvel elleni, de ilyet én nem tudtam volna mondani a műsor nélkül, és a műsorral együtt is ilyet mondani, hát azért az komplett farogság, de most mégis értelmet nyert. És higgyék el, hogy ezt az értelmet az a hölgy is tudja, aki betelefonált, és ezt az értelmet tudja látens módon, mert nem hallja Orbán Viktor ugyanúgy, mint Gyurcsany Ferenc. És ebből természetesen nem következik semmi, de tudják. A jó ember tudja magáról, hogy jó ember, a gazember tudja magáról, hogy gazember legfeljebb tudatilag nem pontosan azt fogja át magáról, mint amit én gondolok róla. 14 Megmondom, hogy mi jár a fejemben, és szándékosan nem azt mondtam, hogy tudják, mi jár a fejemben, mert az jár a fejemben, és erről már volt szó. Emlékeznek arra, hogy valaki kérdezett valamit április 6-án, pénteken. Amire be is telefonált Varga Géza, és azt mondta, hogy a bálnában. Én pedig azt mondtam, hogy én a kérdést, amit feltettek, nem így értettem. Az illetőnek, aki pedig betelefonált, azt mondtam, hogy zseniális, amit kérdezett. Emlékeznek rá? Nem emlékeznek, de megértem. Miért is kéne, de azért egyszer együtt még egy kicsit várok. Hát, ha például Varga Gézánek eszébe jut, hogy április 6-án miért telefonált. Kérdezem ezt május 8-án. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, emlékszem. És mi volt az? Pontosan. Hát az, hogy hol lesz az is. Így van ez tökéletes, ragyogon emlékszik meg vagyok hatódva és ugye azt mondtam, hogy ez azért zseniális mert hogy talán 2010-ben ugye Orbán Viktor megmondta, hogy a vörös térén és ott volt egy ünneplő tömeg és ha bár az ember nem biztos, hogy mindenki örült akkor a Fidesz győzelmének, ha az ott volt, vagy 98-ban, hát ugye több dátum nem lehetséges, ez vagy 98-ban volt, vagy 2010-ben, emlékezetem szerint talán inkább 2010-ben volt, de ott a győztes párt megadta a saját szavazóinak azt a lehetőséget, hogy belük örüljenek. Vajon ez most miért nincs meg? Szerintem, nem tudjuk. Köszönjük! Azt gondolom, hogy mind a ketten tudjuk. Nem, nem, én nem tudom. Tudja, az jut az eszembe, hogy ez mennyire dicstelen és mennyire ezt nem fogja érteni, mert szerintem ő nem foci e, rajongó, e, de ez nem is baj, hogy volt ilyen purpárlé a Real Madrid és a Barcelona között, hogy most áll-e valaki sorfalat a másiknak azért, mert az közben gyűztes lett és akkor elmagyarázta a Zidár, hogy azért nem fognak sorfalatálni a Real Madrid edzője, mert hogy a Barcelona se állt sorfalat, amikor ők lettek klubvilágbajnokok, Amire azt mondta a Barcelona, de hogy mi azon nem is indultunk. Amire azt mondta az idán, hogy dehogy nem indultatok, csak nem jutottatok be. És az egész valami egészen borzasztó volt. Tehát valaki betelefonált és azt mondta, hogy milyen szörnyű, hogy Amerikában is szörnyű. Most azt tudom mondani, hogy Spanyolországban is szörnyű, pedig ott tudnak focizni velünk szemben. De ez mégsem magyarázat arra, hogy, hogy az ember megadja annak a lehetőségét, annak az óriási tömegnek, amely rá szavazott, hogy vele együtt tudjon örülni, és ez onnan jutott az eszembe, hogy vajon miért nem hirdettek egy egyszerű, spontán, ahányan elmennek, béke, nem is békemenetet, nem. Tehát, hogy, hogy miért, nem, miért nem döntött úgy az a társaság, akik nyertek, és annak a szó jó értelmében vett Holdudvara, Mindenféle mi vagyunk a többség nélkül, hogy megünnepelve azt, ami is még sose következett be a rendszerváltás után, hogy valaki háromszor egymás után nyerjen, oda mennek és örülnek azoknak, akik egyébként bent örülnek. Hogy miért nincs ebben a... elnézést, a műsor, egyet nem fog mondani. Tehát miért, miért nem tudnak örülni ebben az országban ilyen dolgokban, miközben egyébként meg tudnak örülni? Hát, ö, hogy miért van az, válasz. hogyha valaki azt mondja, hogy örül annak, hogy nyert a Fidesz, mindjárt jön három ember és ledorongolja, holott örülhet. minden. Tehát, hogy miért nem tudjuk egymás örömét a szó jó értelmében tiszteletben tartani? Miért kell, hogy feltétlenül mindjárt valami olyasmivel vádoljuk meg az ő örömét, amit egyébként nem gondolunk akkor, amikor születésnapja van? Miért fűzünk hozzá olyan számítást, amit egyébként nem lenne muszáj? Jó kérdés. Hogy miért? Tehát, hogy, hogy 2000 vagy 98-ban emlékszem a, a Fidesz arcokra, hogy hogy tudtak örülni, 2010-ben is még valami révlik, de a 2014-es és 18 as arcok már nem ugyanazok. Tehát én emlékszem, hogy mondjam. A, a Barcelona meccs után, vagy a foci meccs után elnézést, csak hát én szeretem nézni a focit, lenyűgöző látvány látni, örülni a győzteseket, és lenyűgöző látvány látni a veszteseket, akik magukba vannak roskadva, és még, és, és valami egészen elképesztő látványa, hogy a győztes gratulál a vesztesnek, és a vesztes ezt az esetek 98%-ában elfogadja, mert, mert ott valami egész más viszony van, mint a pártoknál. Ugye valami egész lenyűgöző ez a sportban, miközben semmilyen vonatkozásban nem látni ennek semmilyen jelét abban a szférában, amiről mi most beszélünk, bár főleg én beszéltem, úgyhogy most el is hallgattuk. Miért van ez? Miért van az, hogy Orbán Viktornak ezen a mostani választáson az ég együtt a el senki nem gratulhat? Mindenki valamilyen módon választási csalásról beszélt, majd bemegy a parlamentbe, hogy ez, egy, hogy ez a konszenzusnak egy olyan jellegű felrúgása, hogy az egyik konszenzus felrúgjuk, de a másikat nem. Valamilyen következetlenség, amiben lehet együtt élni, de a következménye maga az az ország, élünk. Nem tudok hozzátenni. Viszont talán szépen. Én köszönöm. Így. Mutatni apukám, tak. Hol itt az öröm? Miért kell az örömhöz ennyi ember, akik körbeállják? Én az első demonstrációra elmentem, még gyalogoltam, a másodikra nem mentem el. A mostanira elmehetnék, de nem megyek el. De az elsőre elmentem. 061 48 és 06 Azt kérdezte, tényleg, és köszönöm azt, hogy majd hogy hol lehet a győztessel együtt ünnepelni? És a kérdés változatlan megvan. Tessék mondani, a győztessel hol lehet együtt ünnepelni? 3 percce nut, felenc, 0-at, egy, négy, nyolc, kilenc, és 06, 30, 6, 36, 7, 7 1, 1, 6, 1. Jó regött. Kettőt hadd mondják neked, az egyik az, hogy igenis volt a bána előtt egy színpad, én ott voltam hat óra körül, föl volt építés, este, hogyha a közvetítést, akkor körülbelül olyan 1500 ember ott Tehát volt Tehát nem a bánában volt, ezen a bána előtt. Én már délután 6-kor láttam, hogy ott sütöttek, fölttek, ott a kettek, gyülekeztek az emberek, úgyhogy... Körülbelül... Én ezt értem, de miért kell elkülönülni? Már kitől elkülönülni. Hát tőled. Már tőlem? Igen. Hát én nem haza jöttem, én egy, hír, lehet egy történt? térben, miért kell ezt, miért kell ezt el, el... Tehát érted, amikor ö, a bajnokcsapatok Európa kupáját megnyeri valaki, akkor elmegy a város főterére, ugyanez volt Veszprémben is talán, amikor ha nyertek egyáltalán kézélabdában, nem akarok hülyeséget mondani, de a győrben, amikor nyertek, akkor igen... De mit gondolt, hogy hova mentek volna? Tehát itt a bánán előtt egy színpadot fölépítettek, mondjam, ott voltam hat óra körül, és ott már gyülekeztek emberek. Én nem, mert én így, írt, hogy egyszerre két-három tévében néztem, hogy milyen beszélgetés, vagy mi a helyzet. Én nem voltam ott, de. Ez az egy térben volt, tehát ott nem volt semmi. De persze, hát ez kim a parkban. Milyen a parknak a neve most nem tudom, tudod, a és a bánnak között? Nem, valami nevet vannak a partak, ott, ott gyülekeztek az emberek, és ott kint Néru akkor az... Park, de mert nem akarok különjük a pontok. Akkor az a Néru Parkban volt, és egészen a bána hátsó bejárata előtt volt a színpad kint fölépítve és az emberek előtte ott ettek ittak és újjongtak, hát néztem is a közéltést de én mondom láttam is, amikor ott már gyülekeztek akkor tévedtem, akkor elnézést azért mondom, mert volt, ez hasonló volt, mint a Vörösmajtér a másik, amit szeretnék mondani, a Tassnáli. nagyon sajnálom, hogy nem láttad, ez egy egész különleges este volt, mert nem az a rócsózás volt, amit ez itt csinálsz hanem a Tasnádi beépítették a bánáték szerintem a védelembe, mert Tasnádi azt mondta végig a Kálmán hogy szó sem lehet róla, hogy a gyártás legyen a felbújtó. Ezt ki is mondta így, hogy most tegnap, hiszen hiszen a gyártás őt bízta meg azzal, hogy öle, ö, ölje meg a fenyőt, meg nem ölte meg, és utána még a, a, a gyártás neki fizetett utána is. Tehát valaki más volt a felhúzó, érted? A keresztpapában. Ugye ne arra, hogy vigyáztékokban van, úgyhogy valakinek Jó, fizettek, hát ez a volt. Érted, de történt. az lehetséges, de ritkán fordul elő, hogy valakinek fizetnek, miközben ő nem végzi el a munkáját, mert azt hiszik, hogy ő elvégezte. Tehát ez hogy ezt a Móriczka a, pedig a Bálnát illeti, abban elnézést kérek, akkor tévedtem. Gyárfás Tamástól egyébként én is beszélgettem tegnap hosszasan, találkoztam Hargitai Andrással, aki dedikálta nekem a könyvét. Elolvasom, és aztán lesz a Keifei vendége is, ha elvállalja. A tegnapi beszélgetés az egy magánbeszélgetés volt, de hihetetlen érdekes volt, hogy amit ő tudott a gyárfásról, azt én nem tudtam, amit én tudtam a gyárfásról, azt ő nem tudta, és hát a kettőnk ismeretét így összeadni lehet, de attól még az ő ismerete nem vált az enyém, és az én ismeretem nem vált az övévé. Rácsodálkoztunk egymás ismeretére, és nagyon jót ebédeltünk. Nagyon jó volt. Én nagyon bírom a hargitait. 061 és 06 36 77 1 1 Mindazonáltal, hogy ez a bárnában lehetséges volt, én szeretnék, hogy jönne országban élni, ahol a miniszterelnök ott jár köztem, ahol le lehet szólítani, ahol lehet vele beszélgetni, ahol nem mikrobuszba jár, ahol a parlament megüli, ö, megalakulásának alkalmával nem zárják le a kosújteret. <Sessz> Hanem ott hagyják, hogy demonstráljanak és létrehoznak egy olyan folyosót, amely folyosón, oda és vissza azok a notabilitások, beleértve a képviselőket, beleértve az újságírókat, akik hivatalosak a parlament ülésére, a parlamentet lazán és könnyedén meg tudják közelíteni, és lazán és könnyedén el is tudják hagyni. Hogy ezt hogyan kell, nem tudom. Én arra emlékszem, amikor Pintés Sándortól megkérdeztem, amikor második János Pán először látogatott Magyarországra, hogy mi a védelmi terv, és mondta, hogy majd pont magával fogom ezt megosztani fiala. Tehát nem gondolom, hogy az összes részletét megosztanák velem, de fizikailag szerintem megoldható lett volna. Fociban is van olyan, amikor valaki valakit demonstratívan lerúg, hogy tekintélyteremtsen, de azt gondolom, hogy a tekintélyteremtésnek nem biztos ez a legjobb eszköze, és hogyha rossz hasonlatot választottam, akkor elnézést mindenkitől. Én a taktikai szabálytalanságnak sem vagyok a híve, de egy taktikai folyosót létre lehetett volna hozni. 0614890999 és 0636771161, figyelek, ha van mire. úgy gondolom a 1900 ismétléskor nem lesz mérvadó. Okay, this is uh, the embers fire. Közdovic Janka vagyok. Uh, úr, az előben olvasta, illetve elmondta, hogy az első tüntetésen ott volt, a másodikon nem, és most sem megy el. Az érdekelne, hogy milyenek az oka, hogy miért ment el az elsőre, és a többire nem, illetve hogy a következőkre tervezi-e, hogy elmegy. <gül> hát a következőkre nem tudok választolni, mert nem tudom, hogy mikor van következő. Az elsőre elmentem, mert um... Ahogy kíváncsi voltam a békemenetre, úgy kíváncsi voltam erre is, és ami ott történt, abban én elteltem, és nem éreztem annak a szükségességét, hogy további alkalmakkor részt vegyek. A mai alkalommal, ami pedig a tiltakozását fejezik ki a, a parlament, tehát teh ennek van egy olyan Egészen aktuál politikai vonzatam, amivel nem tudok mit kezdeni, beleértve ez a mi vagyunk a többség, én ezt konkrét farokságnak gondolom, akik tüntetnek, azok nem a többség. Tehát, én értettem, hogy van bennük egy. Tehát sok mindent, egy érzelmi azonosulás volt bennem, talán mert amikor elmentem, én azt se tudtam. Tehát amikor elmentem, akkor azt se tudtam teljes mértékben, hogy hova megyek el. Az első alkalommal tudtam, hogy hova megyek el például a békemenet esetén. A másodiknál nem tudtam, és amikor eljöttem, akkor szintén nem tudtam. Tehát én a békemenet műfaját azt értem, ennek a másiknak a műfaját azt nem értem. Nehéz valamiben részt venni, aminek nem értem a műfaját. Igen, ismerve tévén és rádion keresztül az ön munkásságát, ami nekem nagyon-nagyon szimpatikus, és most, ami a tévében van, az is nagyon szimpatikus a műsora, amikor tehetem, mindig meghallgatom. Vannak olyan elképzeléseim, illetve nem is elképzelés ez, nem tudom eldönteni, hogy ezt az újságírói mi voltja, vagy a emberi mi volt a diktáló? Nincs újság itt nagyon jó beszél, kiváló beszél. Nincs újságírói mi voltam. Csak a másik van. Akkor, ahogy viszont grafulálok. Egyet Nincs újságírói mi ennek. voltam, tehát nem is szeretném ha lenne. De visszatérve Igen. arra, amit, amit ön kérdezett. Um, tényleg nagyon érdekes műfaj az aminek most egy harmadik találkozója lesz. És amíg az első alkalommal nem tudtam, hogy mi az, így aztán tudtam velük azonosulni és nem azonosulni. Amikor annyi benyomást szereztem róluk, mint amennyit sikerült az első alkalommal, akkor már a második alkalom az már Független attól, hogy ott volt a kísértés adott esetben, hogy elmenjünk, én még emlékszem is erre, hogy volt egy, egy kérdés val valami, ugye az a, a könyvvásárral, vagy könyvfesztiválral, vagy nem tudom, Igen. abban volt, és akkor ott voltunk, tehát ott még felmerült az, hogy, sőt, ugye amikor én voltam a békemeneten a Filipóval, akkor még az is felmerült, hogy onnan majd hogyan fogunk átmenni a hídhoz, csak ott már nem volt rá idő, mert annyira elhúzódott és mire szétoszlott a tömeg addigra már a másik eseménynek vége volt. Ebben sokkal inkább egy kíváncsiság volt, és a másodikban is egy kíváncsiság volt. Azonosságot a második tömeggel éreztem nagyobb mértékben együtt, de de nem az én közegem volt, az sem. Nekem valószínűleg egyik se a közegem, nekem az a közegem, ahol most tudok. Az egy jó dolog. <gül> Engedje meg, hogy elmondjam. Kis nem engedem meg, meg. Nem, ne kérjen engedét, jó? Figyelj. Köszönöm szépen. Igen, rosszul fejeztek nem ki, ki rosszul magát. Én csak egy 68 egy... éves asszony vagyok, és most elmentem az elsőre, amit a fiatalok tartottak, illetve hát ami volt április 27-én, és elmondom önnek, hogy mi a Kossuth-térre mentünk, mert a miatt nem tudok annyit gyalogolni, uh -huh. igen. Uh -huh. És én végig azon szurkoltam, hogy csak legyenek, csak legyenek. Uh -huh. Nem tudom, hogy hívják a fiatal embert a rackafonatú hajú. Komáromi Gergely. Komáromi Gergely. Ott mentem el mellette, és nem tudtam, hogy ő egyébként ki, ö, és olyan ö, dezsuvú érzésem volt, olyan örömmámor vett rajtam előtt, hogy igen, eljött ez a fiatal is, azonosítani véltem magamat a 60-as évek, ö, amikor beütött ide Magyarországra a farmer, amikor, amikor nekünk nem lehetett mindenhova elmenni farmernadrágban, és azt éreztem, hogy de jó, visszajött a fiatalságom ebben a fiatalemberben. És nagyon-nagyon meglepet, hogy végül is én nem akárkit néztem ki magamnak a tömegből. Én szorítok a fiataloknak. Nagyon. De azt mi? nem tudom megmondani, hogy miért szólítok, vagy de, hogy melyik, de, de, melyik félnek szólítok. De azt, hogy itthon maradjanak, azt, hogy nyugalomban tudjanak családot alapítani, annak nagyon. Ezt nem tudom érteni. Ezt nem tudom érteni. Egy tekintetben nincs közöttünk különbség. Reméljük, és bízunk benne, hogy ez az Orbán Viktor... Mégiscsak tényleg a három harmadnak lesz a, a gazdija. Nem szeretném, hogyha gazdám lenne. és sosem fogom elfelejteni, amikor Gulyás István az EHO televízióban először nevezte Széles Gábor gazdámnak. Nem szeretném, a gazdám lenne. Akkor az ládásnak olyan idézőjeles volt, és jól állt a Gulyásnak, attól, hogy hogy, de ne legyen gazdája az országnak. Legyen miniszterelnök. Legyen miniszterelnök. Köszönöm szépen a beszélgetést. Sok Önnek is kölcsönösen Okay, this is uh, the Ember's Fire. Sose fogom elfelejteni, amikor a gulyás először nevezte gazdának a széles. Nekem is nagyon mentja a föl, mert most eszembe jutott egy-két éve, lehet, hogy mezőköves element le mezőköves elem, valamelyik tévésztáv, úgymond ellenzéki, vagy az RTL-uradó, vagy az ACV, vagy a Hírtévé, már nem tudom. És ott próbáltak valami visszaélést felderíteni, és ott nagyon elzárkodott mindenki, és védték a tálait, hogy amíg ő itt a gazdánk, addig nekünk jó, szóval a uh. Kirázott, most is kirázó idegesztem, mondott, hogy nem, nem, nem szeretem. Itt szembe Bocskó Zsolt, nem küldte el nekem az e-mailt, Bocskó úr. Viszont Én Orbán Viktor-t megpróbálnám visszavezetni a társadalomba. No. És nincs ember Fideszes is beleértve, aki ezt a mondatot ne értené. Orbán Viktor közülünk vétetett, és ma nincs köztünk. Gyere vissza, Orbán Viktor! Abban az értelemben, ahogy Orbán Viktor köztünk volt, Pintér Sándor soha nem volt köztünk. Pintér Sándornak sosem mondanám azt, hogy Pintér Sándor, gyere vissza! és ezt nem Pintér Sándor ellen mondtam. Szerencsétlen lányom közben matematikai érettségit ír. Az nem kifejezés, hogy mennyire drukkolok neki. Jó reggelt, Vágnál Az enyém is azt ír, és én is nagyon drukkolok neki. És de tegnap magyar írt, és az, csak az a kérdés a fejemben, hogy mi a bánatér, nem lehet ezt az írásbeli érettségét reggel kilenckor kezdeni. Tehát hajnalba kelünk, hogy odaérjen időben, ráhagyással, eleve korábbra, tehát ötkor kell kelni, hogy a, hogy a külső kerületben az ember egy belvárosi gimnáziumba, biztonságban beszállítsa a gyereket. Miért nem 9 kilenckor kezdeni? Halaványgőzöm nincs. Hát, köszönöm. Nem számított a választás, csak hogy ez is egy ilyen eleme hogy élhető-e az ország, vagy nem élhető. György, ne felejtsd el, hogy közben ez a kérdés persze máskor is volt, amikor éppen nem a mi gyerekeink érettségiztek. Én is nyolcra mentem, nem jutott az eszembe, hogy kilenckor is lehetne, de lehet. Eleve, tehát ugye ne, nem nagyon kezdődik nyolckor kor tanítás Európában sem. Akkor kezdődött. Tehát amikor én... én... Jó, nem amikor... van, tudomásra vettem. Haló haló jó reggyszer. Jó, reggat. jó reggat. Nyarog, Már szeretnék megkérdezni valamit, hogy tudja ön annak a szónak a súlyát, hogy mit jelent, hogy szerencsétlen? Ezt már úgy helyezte ki az előbb magát, hogy szerencsétlen lányom matek dolgozatot írva... Engedje meg, hogy a éret... saját lányommal kapcsolatban olyan jelzőt használják, amin takarok. akarok. Van egy határ, amit ön akkor léphet, hát, ha vízumot kap, nem kapott vízumot. Ön sosem nevezném csalányoknak. Ön nem csalányom. So When there's not always rain? like this. When there's no one complain? be days like this. Everything falls into place.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 There'll be days like this Oh, my mama told me There'll be days like this Oh, my mama told me Kilenc óra van, nulla hat egy, négy, nyolc, kilenc, nulla, kilenc, kilenc, kilenc, és nulla, harminc hat, hét, hét, egy, hat, egy. Bármilyen témában. Így a Kejfejecsi harmadik órájában ez már nem elvárható másféleképpen egy olyan műsor után, mint a mai volt. Illetve lehet, hogy elvárható lenne, benne nincs elvárás. Az ismeret nem lesz férvad, de ma 2018 május 8 -a és 8-a kedvan. 06189 és 0367 egy-egy hat. Egy ez a kejfelje minden. Amit az azaznapul tudni kell, vagy érdemes a hallgatók, és fia a Szóval gondolok bele, hogy nekem matematikából le kéne nem attól bármi fog el. Azon bennem, hogy tök mindegy, csak görbüljön. teknológiaira fejezve, de új témát kirendszerül a már nem emelnék a mai igések egyan csíba, ám önök bármit megtehetnek. Jó reggel. Jó reggel. Állok a dolgozban és itt surfolok a rádio, a tornán között. És most mondja a hírek, hogy az egy dolgok, hogy a metró elhírtatták, nem már meg a vasútteret, a a ha jó forgalmat. Igen. Szakkomaján. Hm. Tényleg na, már meg a metró, akkor télem. Nem, nem, nem. De az, hogy a hajókat a Dunán, a gyerekek. na. Hú, új zéland, tényleg. Na, de most van egy pillanatra. Igen. Igen. Nem csak, az, az, az, tényleg, az különít, el, tényleg megkülönít besztetem magamat, a korábbi fia ajánlostan, én most ezzel nem poénkodom, de nem tudok erre most... mit mondani. Tehát azon gondolkodom, komolyan, hogy... Mit mondani. mondani. Azon gondolkodom, hogy engem nagyon sok fideszes uh, potentát hallgat, akik Igen. rangot ér. Azon gondolkodom, hogy tiszta és jó szívvel, miközben kommunikálnak velem, sms küldenek, hallgatnak engem, felhívnak, vagy csak gondolnak rám, elég a ha hallgatnak, vagy e-mail küldenek. Szóval, hogy tényleg azt gondolják-e magukban, hogy ma 2018, a május 8-án nem áll meg a metró. Igen, Leállítják a hajóforgalmat. Persze nézze, ha. a metró minek álljon meg, ha nem lehet belőle, nem lehet kimenni, akkor a kossuth nem. Igen, Na jó, Biztos. Ugye erre szokták azt mondani, hogy hermetikussal lezárták. Visszatérve tényleg az első kérdésre, amit föltettem, illetve egy levezetésben már ez a többedik kérdés volt, ilyen szó tudom nincs. Arányos ez? Jó reggelt! Bocsánat, de tényleg, a múltkosságnak a metró, Egyik alkalommal sárkány a, a metró téren, tehát ez annyira nem megszól. Mármint, hogy melyik egyetlen alkalommal se? Hát egyik alkalommal sem so az, az előtti alkalommal nem állt meg a metról, téren. hát ez, De ez melyik a... előző alkalommal? Hát a fáncsi tüntetés alkalmával sem állt meg a mennyi. Melyik alkalommal? A másik két e, tüntetés vagy összejövetel alkalmával Nem állt, állt meg a, a metró? Nem állt meg a Kossuth téren. Hát én azt tudom, önnek mondani, hogy én már voltam a Kossuth -téren olyan demonstráción, hogy a metróból mentem. Tehát Igen, lehet... is voltam, de most nem állt meg. Én, én konkrétan utadtam azt, és közölték a, a metró mondja, mondta, én nem próbáltam ki, nem jutottam oda, hiszen közölték. Akkor a maradjunk a hajónál maradunk a hajónál, vagy valamintal, vagy repülünk. Nem, nem, de hogy a hajóforgalmat is korlátozták. Majd annál ezt, is az. Mondjuk nem tudom, hogy ez mire jó. Na, mindegy. Igen. Jó, jó reggat! Én csak azt tudom mondani a hatalomnak, így név nélkül, hogy nem az a legény, aki adja, hanem aki állja. Ez most nem az a szituáció. Nem érdekel, hogy mit gondolnak a rendőrök. Nem érdekel, az egész nem érdekel. Maga a szituáció így ebben a formában. És neki jó üzlet. Hozzá téve akkor már láthatom a jobbikot, amint kordont bont. Jó reggelt. Jó reggelt. Azt hittem, hogy csak mondani, hogy nincsen kordon, nincs itt lebontani. Akkor élő. Rendőrű sorfal. Az gond, de a kordon nincs. Oké, de akkor az élő rendőri sorfalon keresztül menni. Hát nem tudom, de te jobb, tudod menni, amik, vagy, vagy tud, hogy a jobbik be tudott menni, amikor van tud kordon. -t. Oké, értettem. Köszönöm. Kérdést van. Nem ilyen drámai jogban, csak gondolkodom. Tehát van olyan, hogy az ember gondolkodik és szól a zene, és van olyan, hogy az ember gondolkodik és nem szól az zene. Nagyon érdekes volt az ott Jeruzsálemben, nem volna párhuzamot. Ami az óvárosban zajlott, ott pattanásig feszültek a, az idegek. Mi akkor már máshol laktunk, mert elköltöztünk onnan, ahol addig laktunk, mi addig az óvárosban laktunk. Azon a helyen, azon a másik helyen, ahol voltunk, semmit nem lehetett abból érzékelni ami az óvárosban volt. Ez önmagában egy egészen elképesztő dolog, de tényleg ott pattanásig feszültek az idegek. Itt Magyarországon, ma a Kossuth téren, tudom, nem feszülnek pattanásig az idegek. Vannak emberek, akik nem értenek egyet a jelenséggel, és megfogalmazzák a gondolataikat, de nincs párhuzam. Ezt csak azért mondtam, mert én, ahogy itt ülök, a Sztregova utcában, vagy a Sztregova utcára néző stúdióban, semmit nem érzékelek abból ami itt van. Lelkemben távol vagyok attól, tehát az én lelkem ma távolabb van a kosutértől, mint az egyébként földrajzilag indokolt volna. Ezt az egészet próbálom valahogy értelmezni, ami most Magyarországon ma van. Ami egy ünnepi alkalom, megalakul a parlament, eznek mindannyian örülnünk kéne, vagy legalábbis nem kéne olyan ellenséges indulatokkal lenni, mint hogy egyesek vannak. És próbálom értelmezni ezt a mostani szituációt. Ha segítenek benne, köszönöm, ha nem segítenek benne, azt se tekintem gátlásnak. 061 489 099 és 06 hét, Jó reggelt Jó kívánok! Olvasom az egyik Facebook bejegyzésbe egy tüntetőnek a bejegyzését. Kb. 150-en vannak a tüntetők. Hol? Akkor miért kell ilyen a kosutéren? A kosutéren nem lehetne, mert azt kiürítették. Hát a, a, amennyire be tudtak jutni, hát a kosutér közelében, a parlament közelébe megélt. a pontos helyszínt nem tudom. De miért kell ilyen demonstráció, 150 ember? Ez szembe. Ez hol arányos? Ma több demonstráció van. Hát ez, ez a mostani, ami most reggel van, most a Facebookon 10 perce olvastam, 150-en vannak körben, nagyon csalódott, aki bejegyezte, de hát ennyien vannak. Éppen ebből adódik, nem lehetett tudni korábban, ennyien lehet, mennyien lesznek, ennek Ön szerint A rendőrség ezt nem tudja. Ezt nem nem mondjak tudom, mondjak, én nem vagyok nem, én nem a rendőrség. Nem na hát azért mondom, ezért az, az Én ez hogyha valamit esetet. lezárnak, ahhoz annyi ember kell, mint a most vannak. Tehát ebben önnek tökéletesen nincs igaza, még mielőtt belőlem hülyét hát, akarod csinálni. Hát, ahhoz, hogy valamit jó, lezárjanak, jó, ahhoz jó, emberek akkor kellenek. Szerenytem is. Volt... Viszont halásra. Tehát valamit vagy lezárnak, vagy nem zárnak le. Különösen, hogyha nincs kordon, hanem élő erővel zárják le, ahhoz emberek kellenek. Nem tudom, volt-e már Fradi meccsen Csak, hogy valami életszerű példát hozzak. Szeretném önöknek elmondani, hogy egy ilyen a készítése, tízes skállán tízes koncentrációt igényel. Aki itt most kötekedni akar velem, az már így jár. Aki beszélgetni akar velem, az korábban se járt így. De a hallgatóban hallották, hogy már megint, tehát őnek rossz élményei vannak velem. Sajnálom, hogy ezt fokoztam, Szerintem nem kéne legközelebb kísérletezni. 061 egy és nulla Kordonbontásra készült a jobbi kordon, azonban nincsen a párt frakciójának tagjai a bazilika előtt majd zászlóikkal elindultak a parlament felül, a beléptetés után egyszerűen besétáltak az országgyűlés épületébe, jelentette a helyszínen levő kollégán Kerner Zsolt így a 24.hu. 061 és 06 Az előzőben telefonálónak egyben azt is szeretném mondani, hogy ha figyelembe veszi, hogy 7-től egészen 9 óra 12 percig senkivel nem történt meg az, ami vele megtörtént, akkor ebbe gondoljon bele. A mai műsornak az első két órája Tökéletesen alkalmas arra Hogy valamikor megismételjem Még csak a helyét kell megtalálni Vagy már csak Mitán alább hagyni tűnik az érdeklődés Ha csak nem Rögzítenek ide Akkor rövidesen abba hagyom I like to take a walk out in the middle. Cekin life out in the park. Ha betörnek ide új idők új dalaival, akkor maradok. 01489 099, és 036761. 0614890999 és 036771161 először. sem maradok, hogyha van érdeklődés. Ha nem, akkor 0614890999 és 0636 egy másodszor. egy vagyok. szeretném megkérdezni öntől, aki messziről jött ember sok mindent tud, de sok mindent nem. Igen, hogy mi a véleménye arról, hogy a kereszténynek mondott kormány, aki most így határozta meg magát, a parlamentből csinál most templomot, és miért nem mer el menni templomba? Ez látja egy jó kérdés, de ez tipikusan az a kérdés, amire én nem mernék választ adni. Én az ön kérdését Jogos kérdésnek találom, de ezt valaki ilyes kinek kéne tudnia megválaszolni, aki ebben kompetens. Tehát ugye, ha most, Igen, ugye április 8-a előtt lennék, a akkor, a Donáta, akkor, a, akkor a Donáttal beszélgetnék erről. Igen, jó, biztos, hogy. De nem, nagyon. tehát hogy mondjam? Nem, nem, nem, nem, nem, nem. Ö, ö, Magam a kérdés mögött mi van, és akkor megmondom, hogy én mit érzékelek, de... De azt szeretném tudni. Jó, én ebben érzem, érzek valamiféle fals dolgot, de... Hát ennél... én is. Nem de... nagyon. Vagy de... nem kicsit. Nagyon. De... <gül> hogy ezzel éljek. Hello? nem Nem tudok mit mondani ennél többet. Jó. Jó, hát én is ö, abszolút furcsának tartom az egészet, és ezért telefonáltam be önnek, mert, vagy önhöz. Nagyon remegve és leszkedő maga, mert még soha nem telefonáltam, De... hogy, hogy De szerettem miben... volna önt tudni, mert nagyon szeretem az öne... és markánsan öne... tudja meg. De önnek mi jutott, ö... önnek mi jutott az esélybe. Hát az a farság, amit ön mondott szó szerint. Ingen. És csúnya képmutató ízléstelennek tartom, mert a parlament Látja, ez egy van. furcsa dolog, ezt nem mondtam, én azt mondtam, hogy fals. Fals, igen, igen, igen. Szám De a csújna képmutató, megen. ezt nem mondtam. Ezt ön mondtam. De én azt én, én? azt én mondom, igen. Jó, nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm, köszönöm a mai szépen, műsor. nagyon szívesen. Most megnézem, hogy mit írtak erről. Nem akarom ezt elvarratlanul hagyni. Valaki elküldi nekem, ha nem találom, meg megtaláltam. Az első tolvasom az új országgyűlés alakuló ése, alakuló ülése kivételes alkalom, ez egy tegnap esti hír, amit a Fidesz-KDNP frakciószövetség méltó módon szeretne megünnepelni, között a Fidesz frakció hétfőn az mt vel Közleményük szerint azonban vannak, akinek a méltóság teljes helyett a politikai cirkusz és hisztéria keltés sokkal fontosabb, Jelezték, hogy a Fidesz frakció mindent megtesz azért, hogy az alakuló ülés méltóságát megüri, ezért a hagyományok szerint az ülés előtt tartandó ökumenikus istentiszteletet a parlamentben tartják meg. Hagyományok szerint ezek szerint ez hagyományos. A parlamentben tartják meg. Azt például, hogy egy ilyen ökumenikus istentisztelet hogyan zajlik hogyha van nekem olyan hallgatóm, Fideszes, volt országgyűlési képviselő, aki ezt elmeséli nekem, azt megköszönöm. Ketten is vannak ilyenek, akik most ugye polgármester fogalmam sincs, hogy hallanak e engem, emiatt külön nem fogom őket felhívni. Ezt ki celebrálja? Mi a szöveg? Egyetlen poénkodó mondatot sem fognak tőlem hallani. A tüntetés miatt a parlamentbe kéri az Isten a Fidesz. Eredetleg a Hold utcai templomba tervezték, de a kormány ellenesek miatt inkább az országházban tartják. Na, látják, ez már egy fokkal tovább megy. Ugye a pont idéztem, most pedig ez a hvg Eredetileg a Hold utcai templomba tervezték. Fogalmam sincs, hogy a Hold utcai templom az, az milyen templom. És ugye valási dolgokban ugye a az egyedül a Donáttal szemben engedem meg magamnak, mert olyan megértő és olyan tájékozott, hogy ott mindjárt az én csacskaságaimat úgy lehet kijavítani, hogy nekem nagyon ne kelljen orra esnem. Az új országgyűlés... Igen, igen, igen, igen, igen... Aztán ugyanaz a szöveg jön. Itt az van, eredetileg a Hold utcai templomba tervezték. Most abban gond... Igen? Jó reggelt! Jó reggelt, a református templom! Köszönöm szépen! Jó reggelt. Jó reggel. És eleve már kétszer volt ott uh, ilyen, akkor uh, négy évvel ezelőtt is abban a templomban volt ilyen istentisztelet, amit azt ezt tartott eleve. Igen. Normális dolog ebből a szempontból ezt áttenni a parlamentre? Nem. Nem. Szerintem ezzel a vanggalok az egész. De az jut az eszembe, hogy ugye azért költözik ki egy sor dolog a parlamentből, mert a parlamentnek állítólag, az állítólag itt erősen idézőjebben van egy szelleme. Tehát ott nem lehet egyszerre miniszterelnökség, hivatalok miniszterelnök, házelnök. Ugye hányszor hivatkozott arra Lázár János, hogy valami nem lehetséges, mert a házelnök ezt akar, és a házelnökkel nem lehet vitatkozni. Vajon a házelnök ezügyben. ügyben? Tehát, hogy valójában a néptől való Tartás, majd félelem. Most mi a jó szó erre, mondjad Béka? Tehát, hogy az, hogy nem ott tartják, tehát, hogy az Isten tisztelet helye a templomban van. Ugye valószínűleg a Biblia be tud arról számolni, amikor nincs templom, akkor, akkor milyen körülményeket kell teremteni ahhoz, hogy az ember megteremtse a maga templomát. De hogy most van templom, de a, de a rendzavaroktól való pont-pont-pont arra vegye rá, a... Hát előre előre, értem, hogy ez Zoltán, az, ez nincs ott olyan messze, és ha már levon minden zárva jobbra-barra, bár csak élő erővel, akkor ezt tudták volna zárni. De én szerintem ez az egész túl van a Mind a két oldalról. Igen, de jól beszélsz. Amíg a, amíg a, amíg a parlament ülése túl van a liegbe, addig egy Isten tisztelet az nem lehet túl liegbe. Ilyet nem mernék a számra venni. Az egyik jó poka, és lehet vele nem egyetértel, egy Isten tiszteletet nem lehet. Hát, ugye. Igen. küldött nekem valaki egy SMS-t, ő most talán nem ezzel mit kezdik? Van-e olyan helyzet, kérdezem önöktől, és nem költője a kérdésem, ami miatt a holducei templom helyett, jó ez a szó, a parlamentben tartsanak Istentiszteletet. Tehát lesz a parlamentből egy ostromolt vár. Kívül a törökök belül egernépe. Csak nem így van. Kívül belül egernépe van. Az Isten áldja meg már magukat itt magyarok. Magyarok is köztük, mindenki, Orbán Viktól akár meddig. Ebben nincs különbség. Kívülbelül magyarok. Itt nincs jumurgyák, nem kell levest fűzni, amivel le kell önteni a várat, várat ostromló törököket. Ridiculous mondja az angol, de, de ez különös, ez egy jó szó erre, nem tudom. Ez egészben fals, fals, fals, fals. A parlamentben az országülés mai alakuló előtt tartja az istentiszteletet a Fidesz közölte a párt sajtósztálya. A közlemény szerint az ülés kivételes alkalom, a Fidesz-KDNP méltó módon szeretne megünnepelni, a frakció már hagyomány az alakuló ülés előtti ökumenikus istentisztelet, de a sajtósztály közlése szerint a kormánypártok némi ellenzéki cirkuszra és hisztériakeltésre is számítanak. A Fidesz frakció természetesen mindent megteszi, hogy az alakülő és méltóság teljes legyen. Tehát látjuk azt, hogy a templomban lévő fideszeseket megzavarják, ami vagyunk a többség, na, akkor biztos, a sorfalat állnék ott a, ott a templom előtt, pedig hát én nem vagyok egy vallásos ember. De ha fontosnak tartja ezt a Fidesz, akkor én megvédeném őket azoktól, akik ezt meg akarnák zavarni. Ez ugyanaz, mint a szerencsétlen. Csak másféleképpen. Megnézem a fidesz.hu-n. Csak rossz helyen kerestem. Amíg itt vagyok, telefonálhatnak 0614890999 099 és 06 egy Az, hogy ez fals, annak a jelentősége szerintem, tehát tényleg ez... Jó reggat! Fogja be! hogy sms nincs kordon, de ezt már régeség tisztáztuk. Hát a fidez.hún nem találtam ezzel kapcsolatban közleményt. Össze megtaláltam. Olvasom. Budapest 2018. május 7-e hétfő, tehát ez egy tegnapi közlemény, országos sajtószolgálat. Az új országgyűlés alakulőélése kivételes alkalmaja, a a Fidesz-KDNP szövetség méltó, Módon szeretné megünnepelni. Képviselőcsoportunk a parlamenti alakuló ülés előtt, hagyomány szerint ő istentiszteletet tart. Vannak azonban, akinek a méltóság és ünneplés helyett, a politikai cirkusz és a hisztéria keltés sokkal fontosabb. A fidesz frakció mindent megtesz azért, hogy az ülés méltóságát megőrizze, ezért az istentiszteletre a parlamentben kerül sor. Sajnáljuk, hogy az ellenzéki pártok a mai napig képelek elfogadni a választási vereséget. Nézzék igaza volt a békának. Vagy húzzanak Kordont a templom köré is. Azt megelőlegezni, hogy ezt az Isten tiszteletet bárki megzavarta volna, ez insinuáció. Nem tudom, hogy mi a különbség. A parlament köré vont Kordon, és Kordonnak nevezem az élő sorfalat is, számúra az is Kordon és a templom köré vont kordomt. Én egy dolgot tudok mondani mindenkinek, vallásra, nemre, tekintet nélkül. Ennek a mai napnak ez a része rossz üzenetet tartalmaz. Ha egyébként a tüntetőkre úgy nézünk, mint akik megakadályoznak bennünket a, kor a létezésünkben, akkor a korábbi létezésüket másoknak akadályozta a Fidesz. <tosz> ez így nem működik, illetve működik, de ennek az a következménye, ami, amilyen körülmények között élünk. Sajnálom, hogy ma nem beszélgettem a Donáttal. Nagyon sajnálom. Emiatt nem fogom fölhívni. Őt épp úgy nem, mint bárkit, aki képviselő, hogy mit él meg. Mindenki telefonálhat. Donát Lászótól nem vártam el, hogy később a hallgató már váljon. Örültem volna neki. Berejt vagy Egyházi személyek is hallgathatják ezt a műsort, és ők is elmondhatnák a véleményüket. Nem csöng a telefon. Rossz üzenete van a parlament kordonalávonásának. Az Isten tiszteletnek pedig a parlament bebitele, és ez csak és kizállag azért nem minősítem, hogy utólag ne lehessen engem blasfémiával, bármilyen rossz hiszűséggel vádolni de gondoljanak bele ebbe a mondatba annyit, amennyi a kejfejancsi szellemébe belefér. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Uh, az jutott eszembe, hogy a hozutói témányában vagyis lett uh, egyes közösséggel, hogy ott a vezető református lelkésznek a felesége, ha jól tudom a jobbiknak ki. Ez nem ugyanaz, a nem... A nem az a szabadságtéri templom, a Hold Bocsánat, templom. Az... Akkor elnézést, elnézést, Ha csak akkor nem kavarom. Kérdés. Hát nem tudom. Én nekem Én teszem nekem persze, is, de, de a Hold templom és a szabadságtéri templom az csak nem ugyanaz, de ha ugyanaz, akkor hívjanak föl. De attól, attól nem változik, hogy a hegedűs Lórend felesége. Tehát ez, ez a történet attól még nem bír speciális... De nem tudom, hogy a kettő ugyanezzel. Valaki felhív, köszönöm. De a dolognak a, a számúra nem a... Jó réged! Üdvözlöm, más Tamás vagyok. Van esz Jánosra, hogy Móra Sándorra szeretnék beszélni. Lehetséges, de ön egy élő rádió műsorba telefonál, és én nem tudom teljesíteni a kérését. Á, elnézést. Annyi a két templom ugyanaz, vagy nem? Senki nem segít? Hold utcai református templom. Hold utca 1820. Tartok tőle, hogy ez nem ugyanaz. Jó reggelt. reggelt Kocsis Ferenc vagyok. Nem, ez két templom. Az egyik a szabadság tér, a másik a hód teljesen máshol. Köszönöm. Még egy kérdést, ha megenged. Köszönöm, hogy válaszolt. Nem kicsit tényleg olyan, mintha Egervára lenne most a parlament? Tehát, hogy, hogy... De teljesen. Teljesen. Teljesen. Akkor jól megtaláltam. És ostrom alá van vonva tényleg? Hol van a jó hiszeműség? Hol van az, amivel feltételezzük, hogy eddig így viselkedtek, de itt nem fognak így viselkedni? Ez a közlemény arról szól, hogy mindent kordon alá fogunk vonni addig, amíg tüntetések lesznek. Ezt a tévedés kockázatával mondtam. Igen. Jó reggelt. Nekem azt tetszett, hogy az előbb azt mondták, hogy ugye az ellenéki pártok megzavarnák az Isten tiszteletet. Na most, ha a parlamentben lesz az az istentisztelet, akkor, akkor ott megszűrik, hogy azonban is kimehet, de... Igen, nem azt külön tartják, tehát azt eleve máshol tartják. Na jó, de hát, de hát a, a, a, ezek szerint a Fideszben mehet az istentiszteletre, de rendszeréki már nem. Tartok tőle, hogy nem, de a kérdése teljesen jogos. Tehát, hogy a parlamenten belül hogyan biztosítják azt, amit a parlamenten kívül nem tudtak, vagy nem akartak biztosítani, ez egy egészen kiváló kérdés. Erre nem tudok válaszolni. Beleértve, hogy lesz-e be valakiben annyi, és csak szándékosan nem azt mondom, hogy kurázsi, mert ez nem kurázsi. Tehát az a néze. Nézze, az egy, font, az egy érdekes kérdés, hogy vajon egy pseudo-gulyás Mártonnak jól állna-e az, ha megzavarna egy ilyen istentiszteletet, hiszen egy istentiszteletet megzavarni, az szerintem bizonyos szempontból Isten elleni vétek. Ám ha azt mondaná az illető, hogy a kialakult helyzetre való tekintettel teszi ezt, és közben az ő Isten, ahogy ezt az én apukám mondta annak idején, ezt megengedte neki, tényleg egy donát kéne nekem ahhoz, hogy, hogy egyértelműen tudjam azt mondani, Hát én csak Bell, akarok akarok, hogy, hogy van, van a Fideszben, vagy van a, most már nem tudom, melyik ellenzéki pártban egy hölgy, aki ugye a Fideszből, vagy a ke kereszténydemokrata népámból ment át a másik oldalra. Ez a hölgy, ez folyamatosan hangsúlyozói vallásos keresztény. Igen, Lukács Katalinnal hát, nem szeretek. Igen, igen, igen, igen, de igen, Lukács Katalin számomra egy teljesen hiteltelen figura. De akkor ezek szerint nem engednék be? Hát ő nem parlamenti képviselőről. Ja, ne, ja, bocsánat, én azt hittem. Hogy... Nem, Oké. Okay. Feljövold van átut. Fölveszi, fölveszi, nem, akkor vége van a műsornak. Fiala János vagyok, és lenne egy kérdésem adásban, ha lehetséges, 5 perc vagy 8, van időd. Akkor most adásban segíthetlek? Némileg folytatása az előző sorozatnak. Ugye úgy szól a szöveg, hogy az országgyűlés alakuló ülése kivételes alkalmányat a Fidesz-KDNP frakciószövetség méltó módon szeretne megünnepelni, és miután attól tart, hogy megzavarnák a Hold lévő istentiszteletet, ezért az istentelez tiszteletet, az ökumenikus istentiszteletet nem a református Hold utcai templomban, hanem a parlamentben tartják. És én azt, azon morfondíroztam, ez a legjobb szó, hogy hogyan lesz a parlamentből egy ostromolt vár, egy egri vár, mert hogy kordont volna köré, hogy nem tudják megzavarni, ez nem smakkol nekem, de hogy egy Isten tiszteletet egy templomból bevigyenek a parlamentbe, miközben számtalan esemény és szervezet kikerül a parlamentből abból adódóan, hogy a parlament etosza nem fér össze egy csomó dologgal, a számomra egy olyan dolog, hogy te biztos tudsz a Bibliából olyasmit mondani, hogyha nincs templom, akkor hol lehet imádkozni. De most, hogy van templom, meg van ellenzék, amely olyan, amilyen, hogy ez hogyan tud egy olyan egyenest vonni, amiből adódóan az Isten tisztelet beköltözik a parlamentbe, hogyha ehhez mondanál néhány mondatot, én megköszönném. Ha nem mondasz, azt is meg tudom érteni, nem tudom, mibe zavartalak meg. Drága János, semmi gond, de a legfontosabbat nem mondtad, mert ugye azzal kezdődik a, a világ teremtése, hogy elvalasztotta az örökkévaló való a világosságot a sötétségtől. Ez nem csak a dialektika, nem csak a gondolkodás kezdete, hanem egy nagyon fontos e, adottságunk, hogy meg tudjuk különböztetni a dolgokat egymástól, hogy mindennek megadjuk a maga méltóságát, helyét és rendjét. Ha a magyar köztársaság alkotmánya kimondja, hogy az egyház el van választva, meg van különböztetve, és szeparálva van az államhatalomtól, akkor a legteljesebb képtelenség <coughs> az államhatalom, a népszuverenitás szentélyében idézőjelvet tettem ezt a szót, olyan keresztény, vagy nem keresztény lehetne, muszlim vagy zsidó alkalmat teremteni, amely arra szolgál, hogy az államatalom fényét növelje, vagy valamiképpen teokratikus nagyságrendet kölcsönözve neki. Természetesen az összes többi, amit elmondtál, az a kormányzatnak az önigazoló kísérlete, meg, meg, meg megpróbálása annak, hogy eh, hogyan tudná elhárítani magától a személyi kultusz gyanúját, de hál' Istennek a magyar ember nem hülye. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy a dolog igaztalan a Hold utcai eh, templom, református templomot, vagy a szabadság református templomot, vagy akár a bazilikát, hogyha valaki erre vágyik, körbe lehet keríteni kordonnal, ha fél, attól félnek, hogy bárki megzavarna az Isten méltóságát, lehetne koridort építeni a Hozzállt, bazilikát. hogy ugye hallgatói a hallgatói mondták, de... hogy az a parlamentben tartó Isten is meg lehet zavarni. Eh, Minden meg lehet zavarni. Elnézést, de... hadd kérdezzek... Ki celebrál egy ilyen istentiszteletet? Ez egy külön probléma. Tudnélik, ugye Orbán Viktornak megvannak a saját házi káplányai, adott esetben pysvöki keresztel a nyakukban. Nagy valószínűséggel gondoskodik arról, hogy zavartalanul eljussanak a kegyhelyre. De szó. őt nem rúja meg a saját egyházi előjárója abból adódóan, hogy az államis és egyház szétválasztását ilyen mértékben nem vette figyelembe, és a szó átvitt hiszen Isten tisztelet nem tud lesrefutni, de most egy ilyen ateista, egy ilyen Isten nem megtagadód de egy ilyen, egy ilyen borzasztó ember, mint én, hadd fogalmazom, így, ez nem a lesrefutása egy ilyen eseménynek? Ott, ezeket, a, ezeket az embereket ez nem érinti, nem szabadja. Végig is fut az agyukon. Tehát az, amikor ez a Jámbornak nem mondható kormányfő azzal borul le a, a népfölség színület, hogy szolideuglória, tehát sem a népnek, sem az Istennek nem adja meg azt, ami őt megilleti, kizárólag önmagát bálványozza, akkor nem valószínű, hogy azokat az embereket, akiket a funkcióra megtalálva, vagy akik ezt elvállalják, bármi zavarnak. De még egy félmondat elég, hagyték vissza az első kérdésedre, mert, mert ott egy olyan fontos dolgot fogalmaztál meg, amely bizony ellentmondásban van azzal, amit én az előbb mondtam, mert valóságosan a szentírás fölfogása szerint önmagában sem a fa, sem a kő, sem a víz, sem a semmiféle anyag és abból létrehozott épület vagy helysége nem válik szenté, nem válik Isten tiszteletre méltóvá, hanem kizárólag az ige hirdetése révén. Tehát ott, ahol Isten igényét tisztelni is igazán tanítják, ott gyülekezet van, az az épület legyen egy pajta, egy kocsma, vagy vasúti lesti, vagy bármilyen síralomház is templomá lehet. Ez a, ez, a, ez a kettő összetartozik. És ezért a, a bizonyos második kérdés, ami arra vonatkozott, hogy vajon az ige hirdettő, a profitikus szentségi funkciót ellátó ember egyéni életszentsége, vajon megkérdőjelezi-e az általa hirdetett ige hitelességét és erőnyességét, erre megint csak dialektikusan azt kell hogy nem. Igen, és tehát ha. Ha, ha Jeremiás prófétát bevoncolja Jósiás király, vagy Jójákin király a palotájába, és ott azt mondja Jeremiás, hogy nincs békesség, nincs békesség, nincs, és mindenkit kardére fognak hány rövid időn belül, ugye kiröhögnek, kiviszik, és belökik a szarürekbe, a pöcegötörbe, ez az egyik legmagasztosabb istentisztelet, bizonyán. Ennek kicsi a valószínűsége, hogy ma itt történik 2018. május 8-án, de az fordítva, és akkor ez a negyedik tételeben a dialektikában, hogy közben ott vannak magyar férfiak és asszonyok az épület körül, és a puszta jelenlétükkel a saját testükből valamilyen kvázi katedrálist formálva tesznek hitet amellett, hogy az ember elvedetlen méltósága, a, a saját Jó, egy kérdést engedje meg, ez is és ezzel ízvan. zárom a soraimat, és köszönöm, hogy rendelkezésre álltál, de természetesen a válaszra vagyok kíváncsi. Csak szeretném pontosan felolvasni a szöveget, ez úgy kell. Tehát ez egy tegnapi Országos Sajtószolgált által közzétett közlemény. Az új országgyűlés alakulása kivételes alkalmá, amit a Fidesz-KDNP frakciószövetség méltó módon szeretne megünnepelni. Képviselőcsoportunk a parlament alakululőülés előtt hagyományunk szerint ökumenikus istenc is tart. Vannak azonban, akiknek a méltóság teljes ünneplés, helyett politikai cirkusz és a keltés fontosabb. A Fidesz frakció mindent megtesz azért, hogy az alakülés méltóságát megőrizze, ezért az istentiszteletre a parlamentbe kerül sor. Sajnáljuk, hogy az ellenzéki pártok a mai napig képtelenek elfogadni a választási vereséget. Fidesz frakció kiadó, Fidesz frakció sajtóosztály. Mi ennek a, a sajtóközleménynek, illetőleg a ma bekövetkező eseménynek a számodra való üzenete? Különös. Az, amit ez egy sokkal fegyelmezettebb szigorú szöveg, amely azonban arról szól, hogy egyrészt az ellenzék a kormányzat szemében csak mint rendzavaró és a bármifajta méltóságot sértő természeti jelenség van jelen, amelyet kordonnal és fegyelmező szóval, vagy tilalmazó szóval lehet csak illetni. Ehhez becibálni az Isten nevét méltatlan. Köszönöm a rendelkezésre állást. Meg kérdés van bennem, de ezeket most már nem teszem fel. So. Legközelebb kedvesen. Köszönöm Katik, szépen, sajnálom az aprópót. Is, és kívánom a kormánynak, hogy kordon nélkül szabadon úgy tudja megvalósítani azt, ami a fejében van az elkövetkezendő négy évre, hogy azt követően háró harmaddal válassza újra a nép, mert beváltotta hozzá nem fűzött reményeket is. Dörö.fialajanaskukac.gmail.com minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem az utolsó volt, akkor megmaradt kísérletinek. Köszönöm annak a hallgatónak, aki betelefonált, mert ismétléskor lehetővé tette azt, hogy ne csak a 7-től 9-ig, hanem a 7-től 10-ig terjedő részt ismételni. megismételni. Semmilyen műsor nem létezik a hallgatók nélkül, és ez aló a kejfejjöncsi sem kivétel. Nincs olyan hallgató, akinek a műsornak a rendjét úgy kellene, hogy megzavarja, hogy kordont kellene alkalmazni. Volt már itt olyan, hogy hívásszámazonosító volt, megszűnt, technikai lehetőség sincs rá. Én örülök, hogy a magyar média talán legszabadabb műsorát vezethetem önöknek. Viszont hallásra!